and to you Mirë se keni ardhur në programin e mëngjesit. Ai ai ai në fund diellit. Çdoam, ai në fund. Hapu hapë. Na dishmandik. Në përpjekje por u hap. Mirë se keni ardhur programi. Ishh dashuri, përshëndesim unë jam Blendi këtu bashkë Mjë me Jeri. Mirëmëngjes. Jeri, kemi Altinën. Altini është Sulai po nga nga fisi i Sulave kemi Alton. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes ti. Shumë skëlqyeshëm. Ë kemi gjithashtu edhe Lorin. Mirëmëngjes Mjësht Lori dm si thotë Lori Faleminderit Lori. Ngjojemi pastaj kur të shtish. Ne koha provon. E di por nuk e di çfarë është mund të jena alergji, mund të jena alergji Lori këto lule këto ë alergji alergji. Polena çfarë shkon këtu apo s'është koha aty mos e ka pasur sezon. Sigur kaloi koha. E ndoshta. Mm. Dishta ndryshimi se... i temperaturës. Jam si veteriner a su agronoms a thjes. A se ja, po? po, e minë se ati ta më bërë? Ja se se ati Ne i se Ose biologë mund ishe Po? Që shtu dhjonë ciklet E riprodhimit të frutat Etjere etjere Po këtu të bat që jam bëjt kërtia Unë kaj shumë fish, kumbla, rush, darda Përskale, limon, sheg Sa ka këtu Kur vjena me periuda a, a, a nuk ka plenim në gjitha këto? Po Zdo kokër është një akt? S'mon a, të dashurija, apo jo? Normal mm. Shusha A, ty kushetis i rrërë Të smendru një vërte Po të ishim bimë që nga shikonim për mes e kranit, kushetis që do ushin një cërë Ua, shë që paska në të ndritë Shusha po përne jo Shusha po përne jo, shë që po përne jo sheka Në njëse, oke E nisim? E nisim Në sheprem dhe muzikën e si t'i unë klujnë mqesis O t'japim edhe një Klujnë, që e që Mundo su hanga Vodafone është kënga e ditës në klubin e mëngjesit one one sun, Kënga e ditës Get me a parachute Dhe gjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjët klubit e mëngjesit Dërgoni së mësëm e tekst Kënga e ditës dhe emrën tuaj Në 0699 2070 222 Mesaj dërguesi i parë Këtëton një dërat Kënga e ditës Një disorës 7 dhe 10 Në klubin e mëngjesit në Klab FM Në një shimt të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Në vitin 1986, në Rochester të New Yorkut, kampioni Peter Dow Deswell registrojt në Libring Guinness pas i hëngri 124 kumbla të thara në 32 sekonda. Në vitin 1991, u bon votimet e buden stangu German për të zhvendosur krye qytetin nga bon në Berlin. Në vitin 1993, Chicago Bulls fituan kampionatin e tre të radhësi në NBA. Në vitin 1996, policia konfiskoj 10.000 akullore të një fabrike në dzuzhohur në kin, pas si fumjet raportuan se shkopin plastik të akulloreve kishin formën e një femre nudo. Në vitin 2003, The Melowe at Wikimedia, organizata drejtuese e projekteve të ndryshme krijuar në perpetuesje me ligjin e Floridas në Shtetet e Bashkuara, regjistruar në këtë shtet më 2003 nga nisëmptari i Wikipedias Zimbabwe Wales. Në vitin 2004, Retief Goese fitoi kampionatin e titut të dytë US Open Golf në New York. Sot është dita ndërkombëtare e refugjatëve, një ditë për të nderuar guximin, elasticitetin dhe forcën e tyre, e sponsorizuar nga Kombet e Bashkuara. This is Club FM 100.4. Hello, më siguroj nargu në Clubin FM Jesit, miqtë dashur, ju përshëndesim të gjithëve. 7:12 minuta sot muzikën e zinni ju, Mosharoni në 069 20 722 mund të bëni pjesë e programit duke uh, ë zërt muzikën. Kështu që çfarë t'i joni sot e keni nga bash dgjuesit tuaj. Mhm. Mm jeni ju që merrni pjesë në këtë mënyrë në formimin e klubit të mësuesit. Kemë kësaj histori interesante sot ka Lully George që ndotin. Për shembull, një mace kthehet në shtëpi pas 13 vjetësh. Wow! Një histori shumë e bukur. Po, je. Pas 13, 13, 13 vjetësh. vjetësh është kthyer në shtëpi. Ëh, uh, një turist e ka bërë uh, një foto gjatë uh, qëndrimit saj në Alcatraz, asaj muzeu mm. i famshëm i ish-burgut të famshëm të Alcatrazit dhe në foto tradall një fantazim. Oh my god. Fale. Po, no. e kam edhe foton ashtu. Ëm kemi pastaj uh, diçka tjetër nga match.com, match ose match.com, siç thotë. Ëm uh, match.com është uh, një faqe e cila të lidh online mm -hmm. me persona ndryshëm. Domethënë e çiftëzimin si thua, e mbashitimit të njerëzve. Po, dhe çka ka ndodhur tani është që ti mund të kan ofruar dhe një shërbimtari që mund të kërkosh dikë që ngjan ishit tënd. Domethënë çon një foto atë ku sho e, e duar. Do një ghost injection, ata kanë futa një rrotë të nxjerr gjithë kandidatet e ngjashme. Dhe ti zgjedhës funksionon në mënyrë të frikshme. Është kur të vinë ato po përgjigjet dhe sikon këto fytyra që ngjajnë ai shumë sa ishte dashura. Sa shumë, domethënë. Po imagjinoa çfarë receta është kjo. Kur ta marr vesh ajo që është zgjedhur në bazë të Gjithsesi. Po edhe do të bashkojmë. Osht të debatojë. Osht të debatojë. Mund të vinë me post apo ja një sekond. Jo këta njerëz vërtet. Vetëm që ngjajnë, ngjajnë shumë. Jo, ideja mund të jetë në Çipri për shembë të kërkosh A ti do ta provosh, Miqesh. Ëh, kam shënjëse mund ta provosh me një kredit apo ka kam un një mundësi për të ndihmuar. Kam një shokun te okay. uh -huh. match.com që qenë afër. Ëh, ke mos ai një mamë e cila stampon fëmijët e saj oh, dhe arrestohet. Stampon fëmijët. Kemi edhe po disa parti me fëmijë. <laughs> të cilat kanë përfunduar me dehje. Oh, wow. Kanë marrë nga 11 deri 10 deri 11 vjeç që kanë filluar me më alkol. Tinu, kanë ja, oh. filluar para vajzave. Më Dëmsojnë më më shpejt. Edhe I... një qytet në Shtet Bashkuar të Amerikës mbyll një bibliotekë. Oh, po, po, është e paligjshme, është ndërtim pa leje, kështu që duhet të të drejtë ku pa kombo. Pa kombo. Kështu që së bëhen shumë. Megjithatë, megjithatë do flasim edhe për lajmet e arrestimeve. Kanë dhënë arrestime në Bromley, në Bromley, këtu në krye të qytet. Po. Dy zyrtar të lartë të ndërtimeve, njëri që është drejtori i policisë ndërtimore në bashkinë e Tiranës, zoti Hojja, Ferenc. Uh -huh, ëh, uh -huh. dhe teatri që është dy ditë dajte, ëh, uh, këy është kreu i Inukut, kanë bësh këtu. Po, po. Apo ka qenë i shkreu i Inukut. Po, emri i lëkur. Për uh, ca gjëra. Janë rresur të janë dy. Janë rresur të dy, po. Pa. Apo uh, pak më vonë tregojmë edhe detajet, kemi edhe detajet sepse etjer et e tjera e tjera e tjera. Ka qenë mbas një hetimi të uh, prokurorisë që i fshet. Kuptoj. Sigurisht që është arritur në uh, këto. Pa kuje në mes të ndeshjes. Dhe ka qenë pjesa e dytë. Po një loj ndeshje është edhe. Jo, ajo ndeshje ishte super di. Ka qenë pjesa e dytë. Ishte pjesa po ja bën këta gol. Jo, ishte pjesa e dytë, ishte sepse ishte luante dhe luante Kolumbia bregu i fildisht. Ishte një super ndeshje. Pjesa e parë e mrzitshme, pjesa e dytë një. Po jam të zënë me kuadratat që janë, jemi të ndajë por që luajmë. Kjo është spektakël. Emun mes ndeshjes vjen teatri të veprangave, e kupton apo? Vetëm për këtë duhet kët protesta. Për gjithë përritur edhe no, 250 minuta Do t'ket edhe për hve do t'ket Këtë një pas pak kryurën <zor> e mqesit Mi qëtë dashur ju përshëndesim Këtë një pas pak Broken hearts everywhere From stepping on up we don't care Somebody tell me what we gonna do Even though it's plenty to share People hungry in the streets it ain't fair But you don't think about it until it's you Në 7.22 oh, minuta, no. jetëm e klubin e mëgjesit në Klab FM 1, oh, 7.4 yeah. dhe në ekranin e Klab Të Vos, ju mm -hmm. rëmi të përëmte sa më të bukur dhe të mbarë. Uh, mishë të genialo në klubin e mqesit, miqtashu përshëndesim që të gjithë dhe Sot muzikën e zgini ju, duaj do të temë këtë Po, në 069, 2072, 22, mund bëjë një piesë e programit tonë Duke nga shkruar uh, se shardoni të digjoni Gjithashtu, mund bëjë një piesë i një shortit më regulluashëm që ne do të kemi sot në klubin e mqesit uh, është një short i cili ka për të qurë në prevez Në prevez, në hotelin që quhet... Preveza, Preveza Beach Hotel, nga emri të regonë që është hotel pranë pjashit. Mm -hmm. Trenet, katër dit, është për qiftet dhe është i mregulluashëm. Ollë dhe në të rego pak për të hotelin, që farë dit ti? Nuk kam qënë. Po do them si po, fillim. Mind Circuit gjurr dhe ke par. Ke par ishte nje mrekulli. Okej. Okay. Atë resorti thot ka 2 pishina ko po uh, po, e par. Këngë dhe... lojëra le, shpër fëmijë, organizime aktivitetes po çuam një çift në me këngë lojëra shpër fëmijë nuk na duhet. Ë, po le ti atë. Le ti atë. Okej, s'ka problem. Basketbol, mini gol, fusha sportive, beach volley. Aktivitete animatore, restorante, uh, pool bar. Okej, okay, pool bar, kjo ka lezet. Oh, disco, calceto. Cilë organizojnë ndryshme muzikë live brenda resortit ka 260 dhoma, nga cilat janë 80 janë Bangalow, bungalow-ja janë si duket janë si tokashtore, janë si to dhoma të. Ne kam unë si janë këto këtu kështu si të ndara, si. Po, po, po. Që nuk janë dhoma hoteli në një godinë, por domethënë që janë si me çatitë e vogla mm -hmm. si gë, të vetat, secila me vetën, diçka. Si vile të veçanta, ndoshta tashi romantike. Mesatare kryesore është stili i buffe-së, ofronga gatimeve në kuzhinën mesdhetare të përgatitura nga shefa të përzjedhur. Kështu që, ëh, më jdashu. Ësht mu në ëh është Mu në, mu në plajsh Mu në bus, plajsh duhet, Mu në plajsh Mu <laughs> në plajsh po, <laughs> Dua dhe gjithë në këta Në internet mm -hmm. Se duhet jetë edhe në Dohet jetë edhe në, pa, në Facebook është, Sa të shkuasht në Google Preveza Beach D-Direct Se e kam përvorë Nërko po për të marrë pjesë në short Duhet të shkuroa një dua pushime Aja, Dhe gjerë. emrin të uaj e dërgoni mesaje në 0679 207 222 Oke, okay, është, është edhe në Facebook Preveza Beach Hotel Shkuasht Që që këtu të atë qëjmë qiftin Mu në shikoni Mregulli është një përmje fantastike Pallajs pa, pa. Ja, ku është një një reshkri Po këshu që më dhjetë tre oh. Net Katër pa, pa. Pa, pa. Skets, tua, Tani, të të kjusht hoteli Kjusht hoteli Fantastik Nuk kështua Tani juve dhjetë të shkruani Dua pushime Emrin tuaj Edhe dërgojni në 069 2072 2 hapa i lërdetit Po, është me njëherë më Munë hyrë atje Nga mbrava të më të nështë Në plazhi bjen nga mbrava Athe 079 2070222 dua pushimet dhe emrin. Emrin tuaj mos e harroni, sepse në orën 10:00 e deri do të rresh një emër. Ky emër do të fitoj paketën e pushimeve tek Preveza Beach Hotel. Dhe mjafton vetëm një mesazh për piesë short, të marr pjesë në shortë. Nuk ka nevojë për më shumë mm -hmm. se një mesazh. Me qira fjala ushqimi është i përfshirë, kështu që juve nuk do të paguani për të ngrënë atje. Edhe kjo do të të jeni falas gjithas. Do të do të hani falas. Uh, do të qëndroni në plash, nuk do të paguar nga zi për doma të uaja, trene do të janë të paguara Ne eve do të të shonjëm Kajsh Eta është jonë A, jaku ja është një domë Qiko ka balkonin i ka të zita Ashtë ja, mrekujtë Shkullë qyveshëm mm. Relax okay, farë Në jonë, relax <laughs> pësë jonit Kush emision në gjësi ishë problem të gjësitë sine Asë një E kam, pa, jo, kam patalë <laughs> jësi Tani, edhe kjo Edhe kjo Gjë e bukur është se Nuk ti shkon në punë, e kupton, e dëgjon radion si hop, ke edhe një mundësi atij mund të bësh një pajp bushimancit tëosh në një orë. Është një kontrol, mixer, është një sport me dhuratë nga Electronik Lane, and një set me fotografi nga Adamis tante art center. Binë nga Amsterdam. Pak edhe një kafe nga Kyoto. Kafe. Bileta për në kinema, antise në kompleksin për premierat në fundit. Mm -hmm. Mos më thoni që s'është Jo është, ma djejë një mi ku im t'akoj rrugës A i kishtë gjuar pikër ishtë këto që i tha ollë të, të tani në fundë Pes bira t'amse A i donë të Dhe në tha mua, oa për jep një të shujo Tash, Kjo është vëzim fillimi, po t'i zdi në japë në të, të, të këto Kër i thash për për përveze mishë Gjështë vëzim përveze mishë, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, hi vetë emrin atje sepse nuk ushton asgjë. Ku i dihet, ndonë ditë patjetë mund të jetë emri juaj edhe jau dolem një palë pushime të vogla ekstra që se si kishte ndenjur. Ku falton po marr dhe mesazhet e datës 18. Po. Po po, dihet do të bashkohen ato. Edhe mesazhet që kanë ardhur parë dje në lidhje me këtë do të bashkohen me këto sotme dhe të gjitha bashkë do të do të hidhen në një. Por ku do t'i hedhin? Atu do t'i. Ku do t'i hedhin? Këto do ta mendoj. E para janë më shumë dhe e dyta sepse dje ieri Dendendendëri di ka seu ne mos e thuaj se e theu dhe më keqja ishte se ja kisha thënë që mos i ri se e kam blerë shtëpinë mos i ri e thonë sa po ka shumë gjë 2 orë më përpara do i bënim si bisedë sa bën e kam paguar 200 lekë 2200 të reja. Mm -hmm. A është bon? Ta. Do do do të blej një për uh... për shtëpinë. Për shtëpinë, bënai po. Dhe Se dhe si. kjo ieri vetëm më ka ashtu. Ka gjallë ndër. Ishte një gabim uh... taktik aty. Çfarë bën e jepom ndodhi të bëndhen shumë gjëra njëkohësisht dhe kishte gotën në dorë, kështu që. Sigurisht femra duan. E trokiti. Po pa dashin. Do sa me ty do të bëj shumë gjëra. Mu, doan vetëm të të klasin. Po qyse si. Po po mundohem të them. A diçën parfumin që fitoj në kafeja, ishte me kafeja. Kjo kafeja është më e fortë, po, është vërtet. Kujdes. This is the cocoon. Ha më një krisë, ba, ska gje. Ska gje. Kjo është McLaren. Del del Syri Keçeri. Ok. Sia, chandelier. I'm on good time call phones blown up. Bring a my doorbell. I feel the love, I feel the love. Më sinqerë, ju e kam gjuën më jeshëm, i dashur, tani ora është 7:31 minuta e është edhe historia e madhe siç e bëi thoshë që u kthyen në shtëpi mbas 13 viteve. 13 vitesh po, është vërtet 13 vite që madhe ishte emigracion. Ishte larguar, kishte humbur nga shtëpia dhe siç tregon siç tregon ne Zonja. Mbas i kalojnë 13 vjet, Mancia papritur rifaqet sërish po dhe u shikojnë fillim të thotë Ti ish këoman se cilësit që kanë ardhur këtu, edhe ishte mend vërtet në një gjendje të mjeruar. Paska një herë të veçme. Kur kujtohem unë edhe them, Shelbi. Ishte i të dridhur ajo kur e bën. Ai e dha. Ai donë. Ai donë. Shelbi më tëqishën ma. Shelbi më tëqishël maami. Ku ka qenë që nga 97-a? Edhe Shelbin kam ia ulir dhe ka hyrë brenda. Dhe ka, shuar, ka, ka qitur vendin e sajt vjetër, ku sigurisht është tani Titusi okay. Që është madhja anë që e ka zëvënësuar E ka zëvënësuar <laughs> bara 12 vjetër, Titusi është në prakt të vdekjës të që e këpëtur Ajo e pak shu Ajo e pak shu Mundin si banko. Titusi, Titusi që e kishte ndjerën për tikur prap dia që një ditë do të vijë. I them, po kjo është një nga ato momentet ku është për të thënë që uroj që Macet të mund të flisnin, që tregonte këtë aventurë. Se çfar, ku i ke 13 vjet? Se çfar ka bër? E kupton? Jo, unë dia këtë pjesë që Macia kur largohet nga shtëpia, një ditë kthehet, po 13 vjet janë shumë. Fevë, fevë. Macia. Mancë s't arroni. Mancë nuk arron kurse. Mancë dia në janë me të vërtet ka shuditshme. Ne kam shumë qejf me ato. Nuk e di nëse ju i keni qejf me ato, un po. Shumë qejf edhe ne. Jam të mira. Sa duhet, mosnum shumë. E deshën, plus janë bë dallajë komplet. Ja, nuk janë dallajë. Ja, janë bë dallajë. <laughs> po ti sosh me vëmendje. Ai ka paniku pasa kur ka paniku çfarë? Është mirë, normal. E vetë pisa pin ujë në banjë. Nice. Ah, më i dashur. Atëre. Selbi u kthye në shtëpi. Kjo në baroj, ne të njemi gati për Anagramën E ditë sot me jo, në klubin e mëgjesit Shantë për jo Anagrama Në klubin e mëgjesit Atëhere Anagrama e ditë sot me Po mendoja Po mendoja për uh, kolegon tonë uh, Në kellë demin mm. uh, Gjë ne e trasim gjithë kelli Keli, keli. E jo vetëm ne po Praktikisht gjithë Gjit. e trasim kelli mm -hmm. uh, Sepse më dalin gërëma të mua kështë Mm -hmm. Nuk kam qëllime, ta përfi kellin me, me do mos zdo në këto Po më del, presto kelli tëtta Anagrama, no, no, no. di të sotme Më del, presto kelli tëtta Që që, përpëm si italin shumë, presto kelli Sigur, unë të tri si a kelli më shumë, për ti të reguar diçka mm -hmm. Në që mundi të regoj e unë kelli, diçka që kam në kompjuter në do shë një foto Tham. Edhe i them, kur e shikoj që në film nga dira, si shumë zakonisht, i them Presto kelli, tëtta Če është dikush të jopto pjot Teta që më pësho është një teta tje Në ekran edhe Një teta e habito Teta që unë e kelli e transin teta Presto kelli Presto kelli teta Presto kelli teta është anagrama e dite sotme Kërë kam gjithu këte? Se nga të shmëndë gjithi avën e gjitha e gjitha E gjithani Shume i gjitha A gjë presto kelli teta 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për tëm fitues. Presto che liteta është në italisht, po mundnishte edhe edhe greqisht. Presto che liteta. <laughs> jo, presto che liteta. Pres, presto che liteta. Po. Nuk është shumë. Presto che liteta. Bravo. Po. Presto che liteta. Okej, okay. më vjen të rim pak mundi për këtë. Kujdes, fjalë ka zgjanta, nuk ka shumë, ra, nuk tete, ka shumë, që jam. Gë... Me nojemi, okay. Thejnë bas për në klubin e mqesit, 7.35 minuta në këto me në të miqtashur Sigma Me No Body The Love është të farëvjen kjo është kërkes musikore Sot musikën në ju e zgjit në klubin e mqesit ndaj Mos nguronin 069 20 7 10 2 2 2 duke ne anë gruamin që jemi tani është 7:39 minuta miq dashur akoma asnjë përgjigje sakt për anagramën e ditës sotme ha ha ha presto keliteta është anagrama e ditës sotme presto keliteta kujdes është është diçka ajitjate e përdorim e përdorim Pale më ndihë i dal tim. Po shkon me ndja Kollaj. Nuk shkon me ndja Kollaj, por është diçka që nuk është një fjalë shumë rral, me, e rrallë, me le të themi, është një fjalë që përdoret her pas here. Jo mos në media, mm. së mos në media ka një veçantë sepse ka një lidhje. Prandaj pres tokeliteta 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Okej? Okay, Na oh, vaje. Oh. Mirë, yeri uh, tani mm. do t'ju tregoj një super Hisa, makaron. Re? Bëhet fjalë për një guzhinier. Do të na tregojë një super makaron. Shikoj <laughs> çik. Një guzhinier që jeton në qytetin Chongqing në Kin. Ëh, dhe veçantia e këtij guzhinieri është se mund të përgatisë spagetin më të gjat në botë. Mund të përgatisë spagetin. Minimumi i spaghetit që ai përgatit makaronave është 6 metra, <gasps> por ti mund të kërkosh edhe më gjatësim më të madhe. Minimumi është 6, 6 metra. Një spaghet i 30 metra. <laughs> më falni, do të them ky është spagetin me metër aqyt bën një një spaghetë të gjatë shkon në në vend që të blesh makarona spaghetë të prera po bërte, themi në kuti ti blen një, një, një, një me metra, rrot, një me metra. Spagetti, ti e lën me metra ideja që ai e përgatitëc nuk është se ti do ta blesh dhe më pas do ta gatuash në shtëpinë tënde ai e përgatit në pafuqsi veti e ha aty. ty do të a... thënë thua na bëj 6 metra <laughs> makarona këtu ta Po, edhe ta bën ai këtë metodë. Kjo është një teknik shumë lizhetshme, duke si duket sikur bën edhe uh, art ndërkohë në mënyrën se si e ke ja, përgatitur dhe se si e hedh spaghetin brenda tenxheres për ta zier. Po, të sa po. rekomandohet si të hahet? Minimumi është 6 metra. Unë rekomandoj 6 metra, por nëse është dikur më shkusi small, e kupton? Po, po. Sa po ti të merr në një tas të vogël altini dhe kur fillon të hash është i gjatë komplet, ti mund ta vazhdosh ngrëndjen në këtë mënyrë ose mund ta provosh. Gjendot prapë se kur fillon ajo? Absolutisht, po, s'ka as vetëm një fije. Po ni fyesh, po nëse ajo funksionon, atëse bie brenda. Përsa i ti mund ta coptosh për ta ngërë më kollaj ose nëse da. yeah. <laughs> po <t 'did> <laughs> do ti dosh veten, mund ta. Ose ose mund e thuash ti, ke probleme të gjeshmë troshin kështu. U të ndrua vija më shumë, po të bëj lëmsh ajo. Na 30-40 cm. Nëse bën ajo për shembull, bën një një situash kështu. Një lëmsh. Një jo, një lëmsh të vogël aty. Po. Të kalon ashtu ajo. Po ti do të vazhdosh, atë si do ja bësh, ta hapësh atë, të fusësh kokën çu. Gutan ta kalosh spaghetin çka <laughs> sekurzinat o vendosën në një tas të vogël ë mos mendo që a, nuk i përhap në një pjatë madhe por i vendos në një kup. Ashtë dhe ti a, kjo bëhet më vështirë. Ideja është ti të sfidosh edhe vetën si mund ta hash. Se kina është e madhe por kupa diçka të vogël. 60 metrosh. Po po. Kupa ve çupa. Mirë, faleminderit yjeri. Shum si interesant In, interesant shumë interesante kjo 6 metroshe. ë interesale për ta ditur përse kurcqojmë njëherë një në Kim ku ka arritur 60 dhikar... metra, madje edhe më shumë, ë diku edhe tek 100 metra. Por kjo varet nga njerëzit. So, nga dëshirat që kanë. Me dëshirat që kanë njerëzit. Pushein bolt për shemb, ai mbraposin 100 metreshit. Po. Ai e ra 200 metra në, në 9.7 sekonda. A vetëm u shkon me gojë aq kështu. Edhe ajo mblidet ngjitur. Po 60 metra spagheti do një punë. Nuk është ai shkollaj për ty ngrën. Eh, mirë, ky thjesht e mban, mban fashe, Ide, ideja, jenë, e mban në fazë. Është ideja, jo. Ideja është që ky i përgatit pa skuqetur, <gara> ndërkohë që ti mund ta çoptosh të të atë për ta ngërë kolej, ëh. Nuk duhen si para karbohidrate do të has. Për karbohidrate <gara> duam, edhe sportistët e kënej kanë këto makaronat. Ku duhen tash? Para. Kësi po mendoja, nesër. Okej, arrestimin në Tiranë më është arrestimin në Tiranë në Lajmet, Florence Hoxha, drejtori i policisë ndërtimore në kryeqytet dhe zyti daiti gjithashtu i shkreu i nugut ja na resuon orare të ndryshme njëri gjatë ndeshjes shumë bukur dia gjatë ë ndeshjes Kolumbi Bregut i Brendish mund mëndesh. tash është mëkat ta arrestosh tjetrin në mes të ndeshjes dhe i dyti kam shimin gjatë mesnatës por ju e mbani mend kur u bën zjedhja për bashkinë e Tiranës ë mm -hmm. dhe dhe të mos qurban këto zjedhje në fundit në 2013-n. Ku njerëzit filluan ata në atë periudhë e zgjedhjeve të ndërtojnë e të shkatërrojnë lloj-lloj gjë. Si duante qe. Kjo është pallati për shume ieri është në kryeqytet, mm. është në mesin lagjë. Si si një 670 tani. Këto janë pallata Sinani, duke se sa quan. Një 670 m² mbaron pallati. Që mbyllhet. Që mbyllhet. Vijnë apartamentet. Blejnë njerëzit apartamentet, futen në fund. Në rregull. Kthehet i zotit që ka bër 70 më vonë. Po. Edhe edhe edhe dy kafe. Shikon ky pallati ah, Bakim ndalnga dykave. Mbanova se nuk, se, nuk, se nuk, e, se tërmeti, tërmeti pora kta do zëre, e kupton, se muzonazën kalama e kalamandë të tjerë janë ata që do vdesin këtu. Se janë kalamandë mi, kështu që i o, i shesim, ose, ose e, i shesimo? Mm -hmm. I heqim, siçi kemi shitur këta. Ky dha prova të tha se tërmeti, si, si mund jetojë njeriu në një pallat që po ndërtohet. Sipër, bin, bin, neu botëm sot, sot. Tani vazhdojm punimet. O, supozohet dëjoja që Që punimet kanë përfunduar Përre, Para Para Kërë Jo, së blokua gjohja Punimet vëzdojnë Brëll në atje Ata që janë Ata që janë Palatat dje, dje, I dhjojnë ja, në vërën Janë më të këteshën Dëmë të të në që se i binin këshu Bam, bam, bam Qështë që, Këndodim 2013 Kërë Florentë Holdja ishte Ishte edhe edhe është akoma kam përshtypjen unë, drejtori i policisë, ky që që nxirtë e gradin, mban mend gradën tashmë. Po flosë kështu. Ai dhunshmi me ato cullufën në ballë ashtu. Po, po. po që po që ky është njëso po ka, ka shumë shembuj edhe po, si pas më thua edhe te pallati për intervistë mi te Don Bosco, e njëjta gjë. Kanë ngrit pallatin bravo. Një katë gjys lart. Një katë gjys lart. Dhe kjo kanë ndodhur ditën për ditë ëh në gjithë Tiranën, llojë gjësh. Ra trequar ato. Bënë edhe të fortin, bëndesin si marrin polici private. Dhe njëri... bëjnë si kur janë të zotët e tokës që është atyë Mua ndytek rruga Suleiman Pitarga në mm -hmm. Tiranë Suleiman Pitarga i nderuar i aktor i ndjerë Që është për balë, për balë, ma më për balë Me, me shkollën Sabaudin Gamerani, pra gaj që di Njëri zjeronë Dushanin Dhe ze, ze merr trotuarin, e merr gjithë trotuarin. Ja këto trotuare që kalosh nga se shkallët pa, e pallatit pa, janë brenda lagjë. Po të them ishte trotuar, ishte një trotuar 1 metër, 1 metër e gjysmë ku ku me karrocë me bebe, por shumë ulonin gratë. Mm -hmm. Dhe ky trotuar u kthyen dyqan mishi. U kthyë komplet në është, është këtu xhamdhik dhe dhe muri i pallatit ku ishte vendosur stema Suleman e... Pitarka, mm -hmm. si thuaç, emri i rrugës, mm -hmm. gjende gjende brenda në dyqanit e tij. Oo. Oh. Edhe edhe edhe rruajse po, pastaj e morën dhe vendosën jashtë dyqanit e nxorën kështu. Dhe ajo asnjëherë nuk i rikthyë publikut. Dhe tani njerëzit Bebet me karroca, të gjithë banorët aty të pallatit, kalojnë, jo, ka mbet rruga aty janë makina vonë dy dyer, kjo që të paktën atë rast kalojnë këto mes përmes dyqanit të mishit fundja. Është e tmerrshme në mes të dyqanit, 200 km në zonë atë si vonë, si hapësirë. Në vitin 2013, në mes të kryeqytetit të Shqipërisë, ti mund ta zësh një trotuar, ta zhdukosh atë nga paqe dheut dhe kalojnë një vit e gjysëm, se ky ishte drejtori ky që u arrestuan brëm. Dhe asgjë s'kan dot. Absolutisht asgjë s'kan dot. Dhe tur mendon edhe për ata banorë që jetonin atje. Si mund tjetri ta të kompletoni? Banorët një... nuk kanë çfarë bëjnë blenë, si sepse u dinë një e... rasë. Ai ka thikase te, te bulevardi sosho i par, tjetër, e... që doli një një i fortë dhe mori gjith hapsirën e Pallatević ishte midis. Për të ngritur një pallat tjetër dhe normalisht ai nuk erdhi që të bisedonte me banorët që ishin aty, por mori policë private dhe bëri me dhunë. Prandaj them që banorët ndonjëherë nuk kanë dhe se çfarë të bëjnë se nuk kanë ku të gjejnë të drejtën. Po bërase të drejtën duhet ta sigurojnë uh, zyrtar si si ky? Florence Hoxha. Si ki oh. që po shikon në neshin. Po si si dje. ki, po ky, <laughs> ti mëson si qrengalla Lazarate kia. Ki. E djegoj, nuk e nuk e di tashim se kjo është është çësia është ësht, ësht, ësht, në gjykat. E vërtetë, nuk ka dënime. Dënime nuk e patur. Asnjëherë nuk ka pasur dënime. Do të presin. U i po thash për Gjingjonin, thash mos flisni kundra Gjingjonit, se Gjingjoni po çudia më madhe tradicja. Un për vetëm me zotin Gjionin. E i kam në regu, unë s'kam tënë asjë lafë, se e di që nuk të nohet, kështë që... E dhe unë nuk fallë kërë... A, është du... Rini mos, dhe mos dhe ashtu, mos në citoni, pris njërë Me qida të, me qida të, për të kemi fallur edhe kurisht e akoma pa pranga, se e ka të reguar vetën se qëfarë... Uh, qëfarë lori... Nuk kemi pas shumë respekt për juve zëtri Ne uh, nuk kemi se si Për nejse, këtëm i mbasfar kërë, kërë në mqesit, ju përshëndesim n nishte krijuar. Ora është 07:52 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në klabe fem 104 dhe në ekranin e Klap TV-s duat t'ju kujtojë që sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222 dërgoni kërkesat tuaja muzikore. Okej. Okay. Ëh uh, kemi një tekst të kongës të parin për ditën e sotme në klubin e mëngjesit. Kjo do të jetë, wow. do të jetë lehtë, kam përgjithë. Është një këngë klasike, nga ato mm -hmm. të vjetrat, por atë pa mm -hmm. harrueshëm. Po, fondi i art i muzikës Po themi modernem, por që gjithës si, to e na to të vjetërat Ok Dekord 069 207 222 22, me 22, një 22 shda shu për tekstin e Kongus për këture nga anglisë Nësot një këngë një këngë një këngë një këngë një këngë një këngë një këngë një këngë një këngë një këngë një vjetër nga një legend E të shohim se sa shpët o të gjeni Dë lezoj vetëm dë strofë alë din Dë do fjithojmë dhe, dhe dytëm dhe pas e të vazh Pastor mos më thuaj Qeli është nën në tok E di që ti se di Vlerën e vërtet të jetës Jo të shdo gjyë që ndrin është flori Dhe endes kemi treguar gjysmon Në këtë histori Por ta ni Ti dritën e she Ndaj Për të drejtat Ngrihesh Hej Ngrihu Qohu, për të drejtat e tua shëndro Grihu, qohu, lufton mos e ndalo Grihu, qohu, për të drejtat e tua shëndro Për cilën këngë bëhet fjalë, dërguni mesajtë në 0619 27 222 22, Paharuar dhe emrin të uaj për që në fituaz 0619 27 222 22 0619 27 222 22 Misht da shur për teksin e këngës sot Dërguni mesajtë në 0619 27 222 Presto Kelli Teta është anagrama e ditës së sotme dhe ai që na ndjek përmes ekranit është një i tillë. 069 oh, 2070 oh, 222 oh, 069 oh. 2070 oh 222 Presto Kelli Teta është anagrama e ditës së sotme. Ai famosuni pas sa që se kam unë. Jo, ze ma ne malle. Okej, u çot ma ruta bazën. Faleminderit. Olta. Kjo për çfarë është anagrama? Për një orë nga primi moçi. Për një orë, orë nga primi moçi, oh, më i dashur, si të djuat. të djuat. Ah. Merret ora këtu. Merret ora të dora. Hey, dëgjojmë. Ju a di kujtohet për shortin se duhet ikim tani. Muzikën e cilësimi me shërfar. Alenpor, shorti sot është për të shkuar në pushime për 3 netë, 4 ditë, 3 netë në Prevez. Ushqimi është i përfshirë për një çift. Pra, vdesconi në hotelin uh, Preveza Beach Hotel, që është një hotel prevez, i shkëlqyer, a dhe në Prevez. E ka të gjitha. Juve duhet të bëni vetëm një gjë, të dërgoni një SMS që nuk ju kushton absolutisht, asgjë më shumë se çka kushton gjithë SMS-a dhe ndryshimin që dërgoni gjatë ditës tuaj. Personin dua pushime dhe emrin tuaj. Emrin mbi emrin apo vetëm emrin, s'ka rëndësi. Si emrin tuaj dhe dërgojeni në 06920702220692070222. Në orën 10:00 deri do të rrec një emër dhe ky do fitu e, si shpalur, live, të jetë fituesi i shpallur live tonë klubin e mëngjesit. John Cocker do të vi tani dhe kjo është një nga kërkesat <të> muzikore për ditën e sotme. Po e kërkësin tim. Ojse po e so, kërkësin tonë. Përshëndetje me këtë këngë seksi ieri. Po sot. Unë ngri ta me këtë këngë, nuk e di se u kujtova nuk referred tësë rikonda. Kellësë rikona. Gratsë, si. Ok. No Nukes Ni... para za asyo. Valim dyaka. Barës pak. Step me free Untamed mm -hmm. <totipen> Untamed Give you all Shumë e du shumë të këngë, shumë e du shumë, është super këngë, është super këngë, buletë Gjese vajti pes muaj, borë plapë, është nga ato këngë që më banë Okej, në du të regojë diçkat qëtisme pak më bolë Në duket mua, përës të për së të për së për këngërën diçkat Unë kam këngërën me njësën, falimin derit shumë, qëva ndodhët, qërët haj, qëta bëj unë, ha, qërdo Ndonëse të ketë disa komentet, ja për zolla, caqofte, pra, për lehtë nga mbrëmata, po ti ngrojm çik mikroval me pak djathë të mia. Që të saqofte të ngrora, më mohan pëlqejn kur kam fjetur një natë apo kështu. Ja, qofte djumashe. Aty, aty është shi e mishit. Është tamam. Po tram një ditë difer, pra Antojë <laughs> gjelzetin. Po. Mirë, faleminderit shumë. Së <laughs> do të freskët. Çe dom. Ëm, më jdashu sot në klubin e mësuesit ne do um, të jamim për çifte, një dhuratë fantastike. Do të jetë 3 net 4 ditë në Hotel Prevesa Beach në Prevez, ë uh, ku ju do të shkoni për t'shiuar. Kam përshtypën unë një fundjavë, kjo i die fundjavë gjatë. Ëh. Mm -hmm. Sepse i jetë 3 net. Po kjo është agjencia e prendja, është thuna. Kemi ditën në shkrimin. Po ë um, ushimi është i përfshirë. Veni e shumë i bugrati rëthuar nga gjilbrimi, mund në bus të dedit do dhe të kjo hotel ka ambjete në dryshme, ku mund të relaksojnë i të pushoni. Gjithka është falas, juve duhet rëgoni vetëm një mesaj së mësën në 069 207 222, 22 069 207 222 22, dhe hynin në short në këtë mënyrë. Um, Dua pushime dhe emrin tuaj. Dua pushime dhe emrin tuaj. Kjo është përmbajtja e mesajit që duhet rëgoni. Dua pushime, mos harroni emrin tuaj. Në më njushtë të bërë një pjesë e kështë Nëse kisor. nuk e shkruan emri, nuk ju fust në shak Ju duhet emri, po sepse kurieri Të tërhejqi njërin nga emrat Në orën djetë pa djetë mm -hmm. Duhet të thot të qka Duhet të them emrin të uaj Po tani nuk duam thjesht të thotë 069203223 shi e ja, 8, 69, shumën, 8, ka fituar. 869a për shembull. 869a. Ka dërguar gjithë okay, ato mesazhe dhe nuk shkroi emrin. 869a. Çfarë ti bëj unë? Okej, po mirë, do ta sqarojmë edhe një herë. Emri është i rëndësishëm të mjafton vetëm një mesazh për të marr pjesë në short. Ora edhe një herë. Falta olda kështu kështu se i kanë dorë. Do ta dini jam Nevrik ë. <laughs> shkroi emrin aty. Ku është emri? A dhe shkruaj. Nuk ka. Okay. Shumë mirë. Preveza Beach Hotel. Ndërko kemi një fitues në lidi më anagramën Nuk e di, nuk e di E di un Presto ke keliteta ishte anagrama so, e ditë Presto keliteta do me thën Telespektator Telespektatori Telespektatori Se ka një Dhe ka gjithur Kristina i Gjonaj Bravo, Kristina i Gjonaj Telespektatori ishte sakt, bravo Fiton një orë nga premium watches <tër> Mhm Atam duket mua apo e ke pa kuptuar? Do kemi edhe ivent që ka online pas ka. Ti nduket mua apo apo të hard book ti? Ne i duam ama këtu. Ne më mungojnë në book. Ne më duhet mua që hundë zonë aty. Ky është mirë. Kush është mirë? Altini. Jo, s'u duket mua. Jo, është i uritur, prandaj Zotit Bekov Vla, Beko vla. Amen. Amen. amen E, me qëra fjallar, në që vse doni që të meni veshë më shumë bërë Për tekstin e Kongës kisha një fitohes tjetër Get up, stand up, ka të Iva dhe fitoh një lullë nga bota e bërë Shri, ka hundu të blokuar, ahol të kështës ma e qëri dhe mëndja mua për njëse, gjithës si Këmi dhe fjallin në cënsuruar në të mëndjë Lohja jone preferuar Dhe tani, fjalla e cënsuruar Në këtë nëmi qesit, apin i veshët, stop censurës. Okej. Okay. Nuk janë fare që i fli p***, nuk që ndrojnë shumë në këto sajtet. Nuk janë fare që oh. i fli pipi, nuk që ndrojnë shumë në këto sajtet. Qështë shumë e pojë? And ah. Andrea Stefani. Andrea? Andrea Stefani, po. Ehm... Um. Ajo se ka Andres, siga jo Andres. Andres? Jo. Okej. Okay. Ehm, um, atëherë, nuk jam qe fli i tipit, thot Andrea Stefanit. Nuk është fjala nuk është lesa djemër dhe uh, femra fjala nuk është femrat. Jo, nuk është. Ja, se smuntë ishte, po. Okej. Okay. Nuk jam fare qe fli femrave. Nuk qëndroj shumë në këto sajtet. Bërë edhe njërë tjetër e rajtë, përvojim të shka tjetër. Nuk janë fare që e fli... Groshës. Nuk që ndroj shumë në këto sajtet. Se ka sajtet ku tërgonë se si bëhet groshës. Po, jo. 069 27 22 22, dërgonë i mesajtë uaja pa haruar dhe e mërim për qëmë fitues. Garush djënë grotë, piko. Mirë, falimin të hirit, zotëja Andrea Stefani, që është dësot pjesë e... Kujtë sitë mish dashur juve do të gjeni fikse që fa ka thënë nëse ja dilni do të fitoni një kontrol dhe plot mjekësor në spitalin Amerikanë në të në kryqitet Një kontrol i plot mjekësor dhe thotë shkon atje dhe vendosesh në tavolin dhe të qikon <rish> Vën gjitha analizat Kur të kërëmi do të qikojmë këtë teknologjin e re që të gjeni një të dashur të mamë si e dashura që të la Kërëmi mba spak Mr. Probes të një me më të bukurën që ka këtë verë që atë waves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 My feet can't touch the ground, touch the ground and it feels like I can see the sands on it arise and ebb tide You are not around So you drifting, wave drifting away Wave after wave, wave after wave So you drifting, drifting away And it feels like the tide is pulling against the stream when they get to Now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Atyre. Po shigje diçka. Mhm. Mm Washington Post shkroi për këtë. Po dua që të pyes edhe juve që jeni në dëgjim, s'e mendoni ju këtu në studio patjetër? Por uh, match.com Match becom, ju thash par është është një nga ato faqet që të gjën të dashur apo partner. Në mm. mm. njerëzit si shkojnë anthi e dhe vendosin thonë ja më shkoj këtart. Mëlqen brapë. Pëlqen mm. alpinizmi, pëlqen zhytjet, pëlqejm biondet, pëlqejm brunet, pëlqejn të gjata, pëlqejn të shkurtra, me... pëlqejn të ken etiket. Ku duon të shij? Top ta. Po, i dua që të ken pasion letërsin, i dua që t'jen të dhenë pas matematikës, i dua që të meren me sport shumë, i dua që të mos meren me sport fare. <të> edhe ti i kërkon një njërzit në banës të këtyre interesave dhe ata ti gjenë, ose ti shkruan për vetën tënde që jam i t'il, jam i t'il, jam i t'il, jam i t'il, jam i t'il, jam i t'il, jam i t'il. Edhe kanë ngritur ato të sa algoritme, në, sa në mënyrë që, t munden t t që të munden të gjenë personin e njashëm e ty. Hmm. Dikoj që mund të ketë interesat përbashkëta, e kuptojon si çfarë, janë mm -hmm. një sër pikash që ndihmojnë në çiftet. Që shojë qeta thon, ne nuk është se po bëjmë thjesht kshu shkusi. Ktu ne po bëjmë skencëon ata. Ne marrim interesat tuaja, gjejmë personat që janë fikse të përshtatshëm me ju mm -hmm. dhe ju do shkoni mirë vetvetiu sepse ne e dim se si jeni secili për ju. Dhe ne edhim se e dim se çfarë kërkoni tek të, të tjerët. Po dhe kjo ka vazhduar ka ca vjet tani. Vetëm se tani shumë serioze. Men's become ka futur and as you short face recognition technology. Çdo të thotë teknologjia e dallimit të fytyrës. Mm. Ës ajo që përdoret ndonjëherë për në, në për aeroporte apo gjëra mm -hmm. për të kërkuar kështu. Mm -hmm. Tani kta e vën këto në, në punë dhe për 5000 dollar mund të, të gjejnë ty të gjithë personat që ngjajnë si ish mm. e dashura jote. Le të themi që je ndar nga e dashura. Le të themi që po kërkon për një vajzë tjetër. Të të Le themi që të pëlqejnë vajzat si ajo. Le themi që ja, akoma s'e ke kaluar atë. Sopra, ai ajo një e ndarjes. Akoma fiksim. Ja pra më i zgdashum një recetë për dizastër. <gjit> ja thejnia. Si, ja një katastrof duke u bër. Mendoj un, sepse imagjino, un mendoj që njeriu duhet gjose ndahesh, ndahesh. Ndahesh jo, edhe kërkon diçka tjetër. Ëmbyllsi kapitolin. Ti mund të ndahesh sepse nuk përputhëshe nga ana karakteriale, por ndërkohë kishte fiksim. Si pamje, si që si si E ti po, në që se ti kërkon një vajs Si në gjarnë si vajsa Me cilën ke qënë dikur Ti e gjarnë shkur të kte, në kte lidi, Dhe i maginohet t'in Se të mund t'eshe dhe Mos t'i përfiturosh t'gjitë gjërat Para prakisht, por I maginohet si kur këto të takon një dit Në prese të në tënde Që ti t'eshe me të dashur në tënde 200, po them, nga të aktualen Në gjarnë me përparat 3 tavullina më t'udje t'i jetë njëshi Edhe Dhe njishit dhe dushit të shihen dhe të kuptojnë me një herë që janë sozi Dhe dikush do ishte ironik janë këtu mes që dhe emrat i kishin një sojë A mund i kishin mund më t'i kishin <laughs> Po ideja është këtu Që si do ndi i dushit kur ta mërë të vesh mm. Që e ka zjedur një robot që ti njaj njishit Jo mirë, normal Jo mirë Kam Që që do të reagon të apo jo Unë në ndoj se pam Po Po, tani uh, kanë një rresë më ndonjë se kjo është uh, shumë e shpivur. Nuk e di s'e mendoni juve. Ëh, uh, ç'të gjesh zham, një zham, të dashur të re që i ngjan të dashurës të, që ke vjetër. pasur, apo apo e kundërta, Ana Sevra, të gjesh një të dashur për një, një vajzë të cdon një çon tjetër mm. që është si si djali që kishte pasur përpara. Një byty kam unë. Kur ndjeviri bëhet dyti. Ta kur kërkojnë ose këto, ç'rëndika, kur kërkojnë që dikush t'i përngjaj ish të dashurës apo ish të dashurit. Tani vërtet i e zgjedh dhe mund gjesh i person që ka një ngjashmëri fizike, pa. por ndoshta nuk ka gjërat e tjera që ti kërkon nga ky njeri. Vërtenus. Këta lidhen me këto persona pavarësisht se Ta kësai? mund të lidhen, po. Domethënë pra, ideja është ja, let's become. Jan duke gjetur uh, identiken e personit që kanë pasur dhe jo atë se çfarë dëshirojnë nga ky njeri. Tani çfarë do të një një shkjo? jo shpirtin që që mm. domethënë dë baza e njerëzve që kërkohet janë ata që janë gjithashtu klientë të match.com. Pra dhe njerëzë, të gjitha njerëzit, të gjitha këto fytyra janë futur në këtë sajt për të kërkuar partner, për të gjetur partner. Kush që ton vajzat, këto vajzat janë të disponueshme. Fotografitë të cilave si ne këtu janë janë aty këtu. Nuk është se gjen ca njerëz që ajo mund të lidhet martuar me kanë majtë thjesht i ngjan. Pra këto janë goca në kërkim gjithashtu. Dhe pastaj ai për këto 5000 dollarësin ekstra që match.com merr, ata mundohen të lidhin me këtë gocë. Ëh. Dhe sigurisht nuk i tregojnë kësaj gocës që shikosen ti. Se ti është qëllimi kryesor. Ne kemi marrë 5000 dollar. Dhe dhe kyt ka kërkuar me foton e një teatre. Ti t'i kanë me ishin, ëh, rrobat. Nuk bën. Kjo lidhet, kjo lidhet me an. Po kjo është shërbim që të bëhet ty për gjithë një njerëz. Tani ka nga ata që thon, veres.com më mbron kështu, ndër ditiku ka një argument. Thotë, "Më fal thotë, po kur kur ne kërkojmë që ti et që ti et me shkollë të lart." Tamë. Kur ne kërkojmë që ti et ëh Po semi nga kjo zonë apo nga ajo zonë. Mm. Kur kërkojmë që ti pëlqej letërsia, mm. për shembull, apo kërkojmë që të flasë frëngjisht, a nuk po bëjmë të njëjtën gjë? Po përzihet. A nuk është kjo e njëjta gjë sikur kërkojmë flok të gjatë dhe sy të zinh? Pse kur kërkojmë, për shembull, që të ketë karakter aventuresk, mm. kjo pranohet, po kur kërkojmë që të ngjajë Xit atë të çuka, kjo nuk pranohet. Dhe domodin, kur vjen Po nëse do kërkosh që të ketë vetëm çukat, kandoi çamës. Por ne sot bëjmë gjithqomë, tani ne këtu kemi bër, kemi 10 vjet që japim fytin ku njerëzit kërkojnë karakteristika të ndryshme, vetëm se këto tani janë fizike. Pomi pse merr 5000 dollar ti? <hë> rast, po, pra ku shton do të them. Nice, e vun, e vun. Kushto se ka punë aljini. Gazetarët son sin. Gazetarët e Washington Post e vun në test këtë. Ëh, mm. çuan tre fotografi. Tam, të tre djembe. Dhe Morën dre për të testuar se si funksionon teknologjia. Tani këta nuk mund ta bënin me persona privatë, me me një database të gjër personash, por mund ta bënin rën duke qenë të dakord që ta bënin testin me uh, fotografi të futbollistëve që luajnë kampionatin botëror të futbollit. Që çu, e kemi të të kufizuar numrin mm. sa futbollistë janë gjithsej në të gjithë skuadrat janë 32 skuadra, po ju janë 23 futbollist për skuadrë që shkojnë atë, kështu që i bie tikun nga 500 veta. Tan, mm. okay? Mm. Kaq janë gjithsej. Përsim veta, jo 5000 apo 50000 veta. Kështu që shi, ta tre këto tre fotografi u dërgojnë dhe u kapën këta futbollista. Shikojni çiktu. Mhm. Mm këto parim për shkakun. Oh. Më wow. thoni, a më ndoni wow. se i ngjanin? Një gjanshëm. Ky është një futbollist i Gjermanisë dhe ky është një një person privat, foton e cilit ata kanë dërguar. Mm -hmm. Shoku i gazetares. Po thuhet se një person e ka një sozi diku në Ball. Po bra. Po që, ja gjithë në 500 veta ajeri. Po bra. Është futbollisti i Gjermanisë ja. ai që që ja ka gjetur. Nuk është se ka gjetur në, e kupton? Por a, nëse e gjen në 500 veta, po në 50000 veta, sa më gjen më shumë. Sa më shumë. Po gjen rreth 7-8. Gjen më shumë se. Që çudit mund të keshin kushum. Kishin provuar për shemb me me këtë këtu. Një tip quan një tip me syze dhe hop doli Van Persie. Tingjan. Oh, sen. Këçi gjallë pikën e tij. Oh, oh, oh. oh wow, wow, mirë. <timire> Nëse wow. oh, mir. wow. janë të kufizuar ashtas, janë foto të kufizuara. <timire> ne do të xhojmë një foto të Lorinit. E sigurohem se kanë ndjerë. Ne xhojmë kush do të dalë. Tani unë ju pyet sjube, a do ta bëni ju këtë? Do bëni në diçka film, apo do të preferoni për shembull një të dashur të re që ngjande të dashurës së vjetër apo e anasjellta? Hm? Hm? Është vështirë. E zërojnë se um, në no, analizat e studimeve thuhet që njerëzit kanë një tendencë pasi ndahen nga një lidhje dhe kur gjen dikt tjetër, uh, kanë tendencën për të gjetur dikë që i prongjan aty apo mm, pastaj që kanë pasur. Nuk diet. Mund thiet. Kjo pakon çu thuhet. Po un po disha përzietur në bazë Unë nuk do të, të preferojë një gjikë terrorizuese që takosh dikë që të ngjan fizikisht. Ai i thua, "Kjo, kjo është arsyeja pse un jam në këtë lidhje." Duke shumë duke shumë e cekët. Asajse jam pasëm jam zencu si i ixit dhe automatikisht në kok ti e ke menduar këtë gjë dhe dojë që ta bësh dhe të duket sikur nuk je shkëputur nga personi që ti ke pasur. Me sa duket s'je okay. shkëputur. Si Prandaj them s'është e ja. pra së shë shëndetsme. Mirë, okay. A krem pasfaq klubin e mëjesit tetë 26 minuta në këto momentin dashur do të hapim siparin e lojrave kur të vim. Milk and Sugar bashkë me Maria Marquez këndojnë el Canto del Pioni ju toisë. Dua pushime plus emrin tuaj në 069207022 ju çon në Prevez. Kjo është për Arianin. Ok, ju faleminderit. Sigurisht. mijë dashur one way or another be seeking out on the club name CSD përshëndesim që gjithçka është e përmendte muzikën e zgjidhni ju prandaj në 069 20722 mund të kërkoni këngët që dëshironi dëgjoni sot mëngjes mund të bëni edhe pjesë shortetor për të çuar një çift në Prevez është 3 ditë 4 natë uh, ose kundërta 4 natë 3 ditë um, dhe është e gjitha e përfshirë me ushqimin brenda kështu që juve si çift do të shollin të kënaqëni bus detit jonë atje në Prevezën e bukur Dua, falas, pushime, dua pushime e mërim tuaj në 0619 27 222 0619 27 222 0619 27 222 Fjallën e apjerit për njërë nga i sori të saj Dhe kjo i sori vlem për gjitha ta njërës Për gjitha jude I ka shumë qef uh, tatuajet Dhe tatu. në momentin që ju vendosni të bërë një tatuaj Duheta me ndoni mirë se qfar do tjetë kë tatuaj Dhe të kjetë një kuptim shumë të rëndësishëm Sepsa, mm -hmm. kjo istoria përfëshin një vajs amerikane 26 vjetë Ha bravo, ha bravo E ka imen Emma Reynolds Yes Qfar ka bërë vite më për para Kjo ishte e lidhur prej disa vite Meditarë Ja Elisa më ideale, por ai dëshiron të bëjë një tatuazh në pjesën e brondhshme të krahut të saj, komplet emrin. Por ai gjatësi, ëh, a do të konsiderosh të guxojmë atë tatuazh? Po. Çfarë ka ndodhur? nuk e di emrin jo. e djalit, por çfarë ka ndodhur këto ditë është që djaloshi e trafton emën. E trafton emën. Dhe kjo ai ka kapur. Në refasi. Në shtëpin ku kta të dy oh, jetonin oh, oh, ose bashk jetonin, oh, oh, oh. e ka gjetur të dashurën e saj me një vajzë tjetër në mm, në shtëpë ku jeton. Mirë, ky kishte ku shkonte. Kishte që kishte shtëpi, sapo ta zhile. Ishën edhe në banjo. Po, mirë, mund të kishin çon kudo, por i jetë në dhomën e gjumit. Po, kuptoj. Ose në kuzhinë. Po mase si ka, ka ideja, kaluar si faze. Ideja, ideja, ideja <gjitri> janë po, këto. Faleminderit, e vë mend. Por çfarë ka bër Ema 26 vjeçare është e ka shkuluar tatuazhin e saj. E ka shkuluar, e ka shkuluar lëkurën. E shkullur, po, ka po. shkuluar, e ka, ka. Ka, ka shkuar e me një mes, me dashur një guzim. Kam marr një letër zon pare, edhe e ka. Ka marr oh, pincët, faktikisht, por nuk dua ta shpjegoj, më gjatë. Ka marr pincët, por kjo pas ka qenë mira ka bër. Një vajzë guzimshme. E guzimshme. Ju <laughs> dizhësh që marrësh 50 e 22 shitjet atë me kuzhinë, paske ka qenë një, një budallaqje. Ti nuk doja të përdorja i një epitet më të shumtuar. Mi e premtim. Ze e ka paketuar. Ta lem kash, talen kash oh, mos mos, mos e vë. Doja ka dërguar të i kishte dashë specifikisht. Masaker. Po. Kështu që keni kujdes kur bëni tatuazhe, këshilla më e mirë është mos bëni tatuazhe. E ka prerë ditën e bukurën, e ka prerë këtu rreth rrotullit, ja ka dërguar kti, e ka futur në një zarf. Po, ai ka qenë më i mirë. E vënia kusëm rrit nga lukura ime. E të mërë shme, dhe shpifur një gështë Për e mërën dhejë tjeri, për të shpifësirë A, vazhdojmë programmet me gjithashur <coughs> me gjëra tjera Me qishim të tatuashët mm -hmm. Unë dodi uh, dy prinderve, me sa duket të papërgjeshëm Që të bje në të lanshet të forta, kur një shoqa e gosës tyre Erdhi një nat për të kaluar mbrëmjen bashkë me vajzën e tyre në mm -hmm. shtëpi. Po. Ka marr këtë shoqen, u tha ajo. Ka marr Denisen. Po, them unë këto. Po, Siç e kishte emrin ajo. Dhe Denisa ishte 10 apo 11 vjeçë. Ngosat ishin në klasë të katërt. Oh. Açi bie? Aiçi bie, thënë. Dhe 10 vjeçë. Në klasë të katërt, po. Dhe atë nat, mami dhe babi, mm -hmm. një se gozos që kishin shtëpin, kishin në vendosur se po bënin tatuaže. Ishin artist që merreshin me tatu. Kan këta bënin tatuazh. Po, dhe po bënin tatu për një ri-teatrin. Mm -hmm. Kur uh, <coughs> vjen kjo të njësa e voglë, e thot A mund të bëjt e unë një të voglë? Oh. Një të këta, jo, të keqenë, se këta është për të rritur Po s'ka problem një të voglë fare se mami nuk do më të zidat Në ja, më për një kështu E të në për? Oke, ja bënë, po, ja bënë wow. Një smiley face, një, një busqeshë të voglë në kra mm -hmm. uh, Të shëshyruar me fjalet e bukura Nëse në gërmë, që formojnë fjalën bitch Po, no, oh. të shkujetur në në në të Kështu që Jakut të vjenë goca një mdjetë vjeqe Nga fjetja, një natë në parë me shoshin e saj Edhe shikon që prindri të rritarit minës të jetër I Jans kanë bërë një tatuajsh në kraf Minës një mdjetë vjeqë që thot bitch wow. Edhe një smiley face Po, edhe ata <laughs> mendojt se do t'ishtë ok Se mami nuk të thot gjë O, oh, mami ka thënë ca gjëra, mami <laughs> Mami s'ka lënë gjë pa thënë Mali ka bërë fundje. Mani është e ka e ka e ka bërë bomb fare këtu. Si ne ka shkësh. Nuk e di. Po pak do të mjaftoj me një smiley, pa pa fjalë. Jo, mendoj që çet smayli ieri është gabim. Ti i bën tatuazh fmijës tjetrit. Le të le të gojës ajo. 12 vjeç. Nuk lejohet. Ai më zim bien. Ai është e gojës. Nuk lejohet tatuazhi në 9 muajën 18 vjeçare. Po se nuk lejohet atë po pata vëshiste çka sa bëjnë edhe në moshën e. Ëu nuk hmm. e, e një, dhe. Dhe. di, po po them që, nese. Okej. ëh si shez u klaje? <laughs> Jam <me>, po. <laughs> se, nuk mendoj vendimin se, se po e kam marrë, se mirë po të ishte vetëm njëri për shembull, po kanë qenë dy. Në dy këta, po. Sa do e gojës ka qenë ajo, kuptom. <laughs> I think ta janë çift perfekte, janë bër për njëri tjetrin. <laughs> <laughs> <laughs> nga sa, nga sa duket. O <laughs> ndoshta i mbajnë de, i mbajnë wow. de në ku janë ndërmësin dosën bain në burr bashk po si ndajnë burrë OK atë do të di që em pakë të lojën e censuruar më zgjashur sepse kemi për të dhënë një fjalë tani nuk e di nëse e kanë gjetur apo jo po le të shohim nuk e dim akoma po është vështirë kjo nuk janë fare që fli nuk qëndroj shumë në këto sajtet hm kan thon internetit jo jo për të thënë i facebookut jo i blogeve i blogeve do thon Andrea çon dron internet, por nuk është çe fli i i pipeve. I pipeve, po ka lidhje me internetin. Ta, e kuptova,het. Me internetin më? Më sa e kuptova po. Internetin pra. Nuk jam çfarë uh, do të thënë, nuk jam çfarë, nuk jam çe fli i nuk kam, nuk kam çe fli i pipeve. Por mund të themi që dikur këto sajtë, çfarë do të them, këto janë përdorur shumë. Domethënë fillimet kur është hapur interneti. Mm -hmm. Gjithë njerëzit i kishte çik çik çik çik. Ta një e bërën të në të qesht O, lërës e moravesh E, mora e dëgjoj me dhe i herë të funde E moravesh, lërës e moravesh mm -hmm. Nuk janë fare qefli Nuk qëndroj shumë në këto Sajtet 06-19-27-12-22 Dërgonë mesajë të uaj e pa haruar dhe emrin për që më fituas Do në thënë zotë i Stefanin pëthot që e bërdojrë internetin për punë Nuk e bërdojrë për Iver. Nuk e qefli mm -hmm. i këtërë Mhm mm mm -hmm. Mirë, farimi ndiri të rëtin A, mishdashur, ne do të themi mba rëspan krybin e mëgjesit Me më shumë do kemi edhe një kujtës me seri për sot Të kujtoj se të që emë një qift në prevez Dua pushime 069 27 222 për atë Nuk është në nëzjë mos Aroni e mërin tuaj Këta në Capital City stani Kërë qëhet, Safe and Sound është videosh për të përballuar qend terracos Pitbull kur del me vrap në liçenin duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Halo, unjam, shkrimi. U ndriu tjetër, u ndriu tjetër. Mirësiguri alo klubin e mëngjesit, miq, dashur, ju përshëndesim, që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Atëh, është koha tani për të nisur quizin me seri dhe për sot do të kemi një quiz me seri sigurisht, siç kemi çdo ditë këtu në klubin e mëngjesit. Ndaj, buni garantë për këtë. Pum! A dhe sot e kemi po kucin me numra, jo kujcin, po kucin po, të kucin me seriv. Mm -hmm. A dhe me numra nga M te ndryshmen, me dashur në mm fillim -hmm. fare, numri golave në ndeshjen e parë të Botrorit 2014. Kujdes, kujdes. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Numri total i golave në ndeshjen e parë të Botrorit 2014 069 2070 222 22, 22. 22. në klubin okay. e Mqjes. Oke, niset kuptoj. Për dy të parët kemi bira nga Amstel. Shikao, shikao, bira oh, nga Amstel për dy të parë. Oh. Okay, oke, shumë mirë. Për të shishe birë në një gotë gjithashtu. Në një gotë pa, është gota gota me logon e bukur të Amstelit. Oke, okay, kemi yjerin tani një me njërin nga histori çka të saç Çmenduria ka ndodhur në Vjenë. Një çmenduriçkë. Ka qenë i pari që e ka parë si sken, një dialogsh, e ka emrin Gregory Shakaki. Dhe kur ka parë skenën, Kaki. ka vendosur që të bëjë edhe një video edhe një foto mm. Por skena që ka ndodhur në Vjend ka shkaktuar një alamet për plasish makina Kujam përshirë më shumë se 5 makina Kam bërë aksident me njëri tjetrin Sepse në palatin që ishte pran një buzurugë dhe ishte shumë e dukshme Një vajs kë ishte vendosur që të merte rezedjeli nuk ishte qen asnjëherë më përpara në plazh dhe duke pasur shkohajsë të shumë e bukur tha pse mos të marr ca rrezë wow. sot po mir mairi paska dalë gjilli është në katin e 5 të një ndërtese në dritare ka vendosur një yastëk një yastëk si zakonisht vendoset kur merrën rrezet është është veshur është është veshur dhe është totalisht oh, dhe është rritur në në dritare. Domthon, nga dritare duke vetëm gjysma e trupit të saj. Kjo do të më duhet nxjerr. Po. Kjo kishte dalë e kam parëon këtë foto. E kam parë foto. Kjo kishte nxjerr këmbëra jashtë. Këmbën dhe vitet gjithashtu. Eme vitet, se don veti nxinte. Dhe kë jo, okay, pamë shkaktuar... si çan... kështu siç këtë. Është kjo kishte dalë në katër, apo jo? Kështu don. Nuk e di se si do të jetë. Si kishte emrin? A se kishte emrin? Nuk e di emrin e vajzës, di se historia nuk dihet se kush është kjo vajzë. E historia ka ndodhur në Vjenë dhe e ka pikërisht e ka fotografuar një djalosh që ka qenë 50 aksidenti kjo, ishte shtrir, ishte shtrir para, pas u skuq mirë mirë. Jo ishte mbrapa. Jo jo, ishte para. Nëse kërkonse nga para deri pas u kthye në mbrapa. Nëse shum tha, në momentin që ajo po kthehej. Shikoj shikoj. Nëse nëse kërkonse. Ai asta në rrit. A ka mundësi më shok? Sa e imagjinat ka ky njeriu? Shife. Cilat bishë ha? Jo, ajo jo ishte, jo ti ishte. E pesë ishte. Dhe kjo pa mje ka shkaktuar aksident rrugorë Jasteqe, jasteqe janë këtë Ato janë jasteqe të divanit Po, ka e që duje jasteqe të divanit, ka vënë në parvaz Dhe a kanë zjerë vitet dhe gjithë, ka më të përjasht Dhe nuk ban asë mbafje Dhe që koj që i ka një peshirë që i ka një të flokët Apo është aba zhuri vogreja të jështë Nuk kuptat, qartë Ishtë shumë interesante Në vjen Dhe ka shkaktuar aksident rrugorë N Dhe është dashur që vajza të largohet nga dritarja që më pas njerëzit të shpërndashit në punët ishte e tyre Ishtë një, një, <laughs> <ishte> një gjusht <laughs> që përgënë, <"O>, <laughs> <laughs> po kërëndohet O goce! Po fuzën mi! <laughs> po do bje shpoj është moj E mri i kësoj vajze nuk dihet Sepse pavarësit se ka qënë piese këti lajmi dhe akcidentit rrugor Ajo vet ka vendosur që të largohet Dhe më pas është që të cuar gjithë situasjë Ajnë ma fuzën? <laughs> <laughs> Oke, okay, falim i njerë shumë Falim i për këtë histori. Këçi më e bukurije. Atëherë, jemi gati për, ja, për kuizin në klubin e mëmjesimit, ishte Azurlet, <laughs> bëmë po kuizin tani me Jerin, Artinin dhe Olden që ndeshën dhe ju gjithashtu. Dhe tani për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinië, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave, vjen Kuic. Të kanë grindur këtu municion në Lazarat. Pas krakrën. E media e eksagjeron pak. Bie Republika e Mariuanas. Ooh. Në zonën tjetër policia zapton. Ai djaj folje më të mirë, ej, topi. Baba <gjimu> Galos, e ishin shik këtu. Zaptonë, policia zaptonë, eh, po të hapusht fjallore në gjështë qipe për shumull Zaptonë dhe me, me pushtu, me shtënë dorë, me kapë, me, kap, me majtë eh, Unë mm. këpto, eh, në kuptoj që këto, e, në zgjedhesh nishka tjetër Për duhet pra një titu, të të godas Të pushtosh nga i huaj, është gjithashtu pjesë asaj në fjallore E zaptim, zap, e zaptim mm -hmm. Kujdes me përdojimin e kështë, se fjallet kanë kuptim Nisa, oke okay. uh, Jemi të popë Fjallet, fjallet të kanë kuptim <laughs> Yeni pop ku ispa. Pyetja, dëgjoni, fillojmë gjithë oh, oh, oh, oh, sakta, oh, oh, oh. me k. Gjithë pjesët e sakta fillojnë me k. Kështu që e dini këtë. 069 2070222 pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Dyshë e parë e Botrorit 2014 vuri ball për ball me Pricit brazilian dhe këtë skuadër. Mhm. Mm me këtë skuadër, kujdes. Kë, dalim prapë te kjo, dyshë e parë e Botrorit. Cila ishte skuadra? Përgjigjen mëtur. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Immanueli, filozofi i madh, që thoshte se arsyeja është nëna e moralit. Mhm. Mm Morali lind nga arsyeja. Mhm. Mm mm -hmm. Akoma një influencë e fuqishme në filozofi, Immanueli. Kujdes. Kush Immanuel? Përgjigjja mëkopia e nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. 3. Nuk shquhet për mbioja hashashi, por për patatet. Kujdes mm. Qytet në Shqipri Pam Nuk shquhet Për mbjeve e hashashi Por për patatet Ndësh është freskot është fresko, pak freskot është e vërdet Pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4. 4 Si reqeli në kavanoza Edhe kjy bëhet nga frutat mm. Por nuk është reqeli Por oh. është i mirë Si reqeli Shumis. në kavanoza Edhe kjy Po hedhrafu, anam iman diku ishin. Po. Ore oh, chelo. Anin. Jo uh -huh. yeah. mar mallat, jo Yo... <laughs> me kolta. Po pra po. Jo mar mallat. Dhe <laughs> i thon mar mallat, jo <Yo> mar mallat. Po ti ete un sfola <laughs> fare. E di. Po nuk i thon mar mallat. Tam fal mar mallat, i thon mar mallat. Thuaj si të di. Po provon e thash po. Okej, okay. mirë në rregu. Okej. Okay. Them bashkë tani në YouTube më jdash with or without with you. I'll wait for you Sleight of hand and twist of fate On a bed of nails she makes me wait And I'll wait without you jo And Biri biri bim dada, dada. bim <gibli> Mirzekenia Arthur Williams, Merlin Monroe ishasur 9 e 8 minuta në këto momente me Club e Femrë 104 edhe në ekranin e Club TV's un jam Brendi këtu bashkë me Jerin. Në ultën edhe Lori është e përmendte kur muzikën e zgjeni u ka përjashtuar është mrekullueshme. Sa është ta mamë po për bërë plane fundjavë, po. Kështu që bëhu një gartë për një fundjavë. Ne gjithashtu na dhe dela do të kenë Ko e mirë Ko e mirë tamë, Edhe jo qasme. vetëm Edhe vazhdimia vës tjetër praj Së të regonin më roklat Që shikonim mm -hmm. Parashikimet E tjerë tjerë Mirë a, Kemi nisur një Kujtës me Serik Të në klubën e mqesit E në fillim parë Kemi pjotur par Por numërin Ka të bime numërat sot Përgjie dhe sakra E në numërat të ndryshum mm -hmm. a, Kemi pjotur në numërin e gollave Në deshin e partë botërori 2014 dhe është 4 4 Ka me një, tre me një Dhe janë dy fitues, Gjoeli dhe Klevi Që Bravo. fitojnë birën Amstel Bravo, Bravo Gjoeli dhe Klevi dhuratën dhe Amstel. dhe Amstelit Gjoeli dhe Klevi dhuratën e Amstelit për këtë verë Jullu më tyve që më Ta ne kam pyritin e dytë nga kuici mesëri Numri i tasteve në një piano standarde 069 27 222 22, Dërgonë mesaj gjithuaja Paharuar dhe emrin për qënë fitues Sa tas të ka një piano standarde? Mm. Dhe durata do jetë nga Nobis Nga Nobis? Qa do të jetë nga, no. nga Nobis? Po, me ndoj një kreje flokësh Një kreje flokësh? Uh -huh. Nuk do jetë keqë Okej, okay. kjo është një durat për një vajz mm -hmm. Po, edhe për një dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Po, nuk është nfaj. një djalë për një djalë, një krejë e flogësh. Nëse nëse qosë ti blendi do e fitoje mua. Qose një djalë fiton një krejë e flogësh dhe nuk i dhuron një vajzë, po shkon vetë të krihet. Po, po ti ketë të gjata, pse jo? Është kuptuar, po ti ketë të gjata. Po ju vajza keni në një dansëm, keni në një ditëlindje, keni në një të dal, keni në një, një show, e di çado krejtën. Është interesante për juve, po. Një djalë që krihet tek Nomis, imagjino scojon tek Nomis. Nuk ka zgjat të keqim, mos i kanalizon ato. Ata gocet janë, pse galemër blendi. Me uni mbaj Dushë dushë të tijet tijet, tijet, blendi, në bëhet me gjithë ritmin e blendit, jemi në problem. Po mirë që i thon. S'ka nevojë ti, i shkurtoj, ja ti krem, ja ti krem. Po s'e bëjmë ne ty. Okej, atë le të sikojmë edhe për kuicin se si ka dalë bytye e parë për ty ieri. Gjithë punjet e sakta nismin me kë, po kuicin ton të ditës së sotme. Kjo është për një kontroll të plot mjekson në Spitalin Amerikan në Kryqëtet, apo jo? Jo. Për sa e kishim këtë? Kjo është për një set me foto. Si bëjmë më fare në foto? Gratzi oj, Gratzi. Take Art Center Tirana, midhasur kanë nisur kurse verore. Pa fund, Art Center Tirana, i gjeni dhe në Facebook, për ka kujtë, në fani kujtë e verore, ka kursë kurse verore, kurse verore për kujtë të tonët. <laughs> Oke, okay. atere, pjutë e parë. Ndeshqia e parë për të rritë, vuri, mikë pricit për baltë saj skuadre. Kroatia. Kroatia është për gjithja. Sakti, Manueli, i filozofis, arsyeja është nëna e moralitë. Kanti, kanti, kanti, kanti, për kanti. Kema saj edhe pjutë e nëmër 3 për ty, Olta. Pa. Nuk por mbielli hashashi por për patatet kuksi kuksi pyetja e fundit për ty Jeri edhe një herë tjetër në kavanoza ka pasur reçel por nga frutat ka pasur edhe composta composta composta pra composta kush është fituesi tutës është aurola aurola, wow, mm -hmm. aurola. Si baronum, wow, me emërve aurola 203 mbaron numrin viton seti me foto nga art center Tirana mm -hmm. bravo ndërkohë kanë gjetur dhe censurën vau wow, edhe gjetën çateve apo çeteve? Po, çeteve çateve. Çeteve çateve. <laughs> Jemi të njëjtës <laughs> chat. Yes. yes. Nuk janë fare qe fli çeteve. Nuk qëndroj shumë në këto sajtet. Okej. Okay. <laughs> fitu në fituese është Melina, fiton kontrollin e plotë të Spitalit Amerikan. Mirë, faleminderit shumë. 64 mbaron numri. Atëherë, na gna jolta. Na tamam na gna jolta. Jolta. Uknashën këta pa në Uknashëm të uknashën Uknashët popu Mirë, um, kur të këtë jemi Do të kemi shë radio Këtë në klubin e më gjësit Gocat ka me nduar një fjallë Pa tjetër Këtë jemi menduar një fjallë gjithashtu Ju këtëj se sot muziken e zgjën një Së është e premë të këshu që Kushe kishtë e këtë Lay Me Down nga Avici Bravo të qoftë Juve mundërgoni të tuajat Në 069 20 70 22 Kët Mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur. Mirë se të kemi gjetur. Ora, se jetojmë në Shqipëri. Tanë, ëh uh, dhe duam zduam. Jemi pjesë e këtij vendi, e tjera e tjera. Duam zduam. Ne <laughs> duam që të jemi të aprinësh ëh munësh të jeni këtu. Tani gjithë mund të ikin, se del deri anëma të anës kresh, e provon në një mënyrë, e kupton? Mund të ndroshni Itali, edhe pa dokumenta. Nuk po themo o që të bëni <laughs> Po në që ose doni, mund t'ikni, ikni Si që keni bërderi të një Ose rini dhe t'i gjoni parlament Si a i joni uh, Nuk e ti, se që me doni juve Po, Dje ka shpërtyer Një val Ish kreministri i vendit Ish presidenti i vendit Ish presidentin në nëmëjtë e shtatën A i shumë njërë sënë që i vuri i cimën. flakën Shqipëris njërë Antere Pasen në nëmëtë të të të më flapë Po, um, nëjse Njëse Kto janë se si un me sali personalisht un jam dar me sali Berishën në 97 kur isha akoma në gjimnaz. Mm -hmm. Po që e mbaj mend se si u katandis vendin atko dhe thash hey po mirë mo ka mundësi përshumë gjendë te njëri tjetër. Se opsionet ishu o to orash evdiça apo një tjetër. E, më duke mallogjir se thosha në Shqipëria mund të bëre me njëri tjetër. Që s'i gatshëm përshumë që krijoj ato situatë. Në fundish përteu po... mund civile 3000 veta evdiçën në 97-në. U voldi arkata e shtetit të Sarit, u voldi, u voldi në armë, u shkatruan. U shkatruan e kupton, lloj lloj gjërash. Lloj lloj gjër, desh deshundashi për gjys. Edhe prap, tash, kështu që le të vazhdojmë një opsion tjetër. Është sikur të ke një të dashur iri, mm -hmm. e theresh me thika, më anë të ajo të helmoj, nushqim, të helmoj në ushqim, e kupton, ti shpëton, ja. ti shpëton dhe dhe martohesh prapë me të. Është çmenduri. Ja? Dhe martohesh prapë me të, kshu kshu kam unë këtë me Sali Berish. Jo, jo, me mua. Hera par mjafton, një herë mjafton mendoj, po gjithsesi. Uzë gjotë prapë, gjithë e dim i storin, hype dikale, desa kalit në din, di kale, hipe, de të ngord, pos në ngord i kalli, si që sh në ngord i shteti, shumë nuk zbet, saliu Dhe da një ishë përten me mua vete, me kurva, me gjëra oh. shumë nga më të qudiqmet në kuvendin e Shqipëris E kanë përja shtori, jo, në ndërës ajo, që një li kundra, a i tha Ai tha çaj ai kanë thën që ai kanë thën që ajo kanë thën që i ka thën ashtu për atë oh, aty kur isha ai aty. Thash e the. Thash e theme. Mfaltësh. Tanë unë mendoj që është e patolerueshme mirë. Çfarë do lloj gjëje që ai të ketë thën pse qysh si e tha? Ai tha psss, që, i thuash... që, aji, që, a tje, që i kishte thën pun thuaç. Q ajo e patën kur kishte qen ai që kishte qen antej që i kishin thën antan për të mbledhur për atë që do në atë. E kuptoj që ashtu ata. Ai e tha. Tanë pun. Poçi tani ky e bëri. Gi... Ky e bëri. E bëri tin se mbastë Ai, kuptoj, s'ka çe bën. Po tani gjithë pjesa tjetër. Jo po, pse duhet ndodhi kjo, se ai kishte drejt, se ai i pati thënë, ai nuk sitoi atë, gjithë kjo zollamahi nga mbrapa. Do të them, mam duket jashtë çdo logjike. Mhënisë. Dhe qendrori parlamenti me i punë. Burra burra zakoni pa parlamenti, se mos, shikoj, parlamenti nuk flliqet nga fjalët. Parlamenti shfliqur me kohë. Parlamentin shqiptar nuk i bënë stipende se mbajnë më shumë, a? Dhe jo, këtu ka ndodhur du tek ne. Ktu ek ne ka ndot por shume se ka ke deputet që janë fundrina totale, çurre. Funde krye. Çurre e fekalet shoqërisë. Ne tim këtë, kriminela. Ka aty mafioz, ka brenda. Po janë, janë çurre ordinere që nuk janë as kriminela as mafioza, ses si janë ndot asaj, por që janë, edhe dh, ti je deputet. Sinqerisht me thënë, me kiç vjen ta thuash, po nuk është por shume se si ti je deputet, ku ti un Gjermani, po them, andi më kështu. Ti je deputet këtu kanë lloj-lloj plerash, janë deputet, kanë qenë në vita unë nuk është ndonjë arritje më keq për ata që kanë njerëz me vërtet respektuar që kanë punuar një jetë e pastaj janë për deputet. Po ju po them, të tjerë kanë shkelur këtë lloj apo jo shkelur, duhet e thënë më tepër. Ja, këtë lloj profesioni me me me, me kohë më pak, po dhe ishte një shpërthim ekstraordinar, ishte një tjetër kështu, jashtëzakonshëm duhet thënë. Ku do të ndeshin? Get down. Dhe ishte kështu si si Harlem Shake i shpërthimave. Po, po. po. <laughs> si Harlem Shake. Doli Berisha vetëm. Edhe ishe ea pjesët, dup, dup, dup, dup, dup, dup. dup. Masaj vena i momenti shper tine da do <gj> të që në qitë... Që bënë Ardem Sheikon. Skizofreni, parlamentin e Shqipëri, nuk e di. Kështu... Um, Kështu ishe ne ishe, ambjullim, e mbiudhemi. Kështu ishe e mbiudhemi e mbiudhemi, për që zdo at... ja, të themin e, që mund të themin? Që mund të themin? Qa komendit do të kishe ti përshumë? Ja ti ti gjove këto, që... Të bënd të ndjeshen një gjë Ua habites për shemund. Habitesin për të, për si të për habitur jo. Su habita sun, po së dimë ndugetë së di, me, di fjale, turpi të ziçna fjalë turp ti thua, turpi kan thënë Sir, të gjithë. Cilat klasës e për gruan e tjetrës, se kjo nuk është as zakoni shqiptarit. Tanë kjo. As zakoni malësorit, nuk është kjo që të merresh me me gratë të tjërave se thosh ja malësor për shemund e ashtu kjo është turpi i botë. Të merresh tash çka kan thënë për gruan e ati aty, aty në parlamentin e Shqipërisë. Në parlamentin e vendin do me thëmë, se Shqipurja sështë në një këshu, bëndi shuar për parlamentarizëm, për po themin të shi. Për shi edhe private, edhe familjare, që dhe janë, që të shi... Janë komplet, tës... janë së të tikës, ti nuk fletë për për gratet tjerëve, ti nuk shikonë gratet tjerëve, se është turpë, është, Nuk është në zakon, nuk është në nderë Nuk është në kanun, po them tashi Se ndoshtë da do me kanun Se me kanun vjen seder Po kam përshqimin që seder s'ka Po gjithësësim Këtë e mbas pak Oton Ostan i në klubin e mqesit I përshëndesim me këtë këng Ora është nënte 24 minuta Mishdashur jeni me klubin e mqesit Mbare dhe klab e femri në 104 I përshëndesim One by one we see the sun Feel the day has just begun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 been the clouds all we need to feel this now as we go give me a parachute take me to the sky just take me to the blue before our stars start to collide give me a parachute take me to the sun would be a miracle to turn this world into one star to the lie get me a turn shit Term this world to one La la la la la la la la mi mi mi mi MJS më sikur ajo ku vimë MJS në ndër 27 minuta në këto mendoj dashur këtu ishte këngë e ditës se kemi një fitues edhe në lidhje me këngën e ditës ndër të tjera. Po orë jo vetëm e kaq kishim mbak më parë edhe një quiz me seri këtu. Pyetja ishte nga numrat, gjithë uh, pujjet e saktë janë numra, kështu që pyeta për numrin e tasteve në një piano standarde. Dhe është 88. 88 është saktë, bravo. Clara fiton kuponin nga Nobis. Claro. Clara. Claro que okay, sí. Yo quisiera fiarlo en español si tan jo, <laughs> claro. Okay. Ndërkohë për këngën e ditës është Petriti. Fiton okay. një dhuratë nga Electronic Land. Brap, Petrit në të lumt nga Electronic Land, një sport me dhuratë mirë. Pyetë tjetër me numra. Tanë në klubin e mëngjesit miqdashur, është kjo që vjen. Numri i çifteve të kromozomeve tek njeriu. Nëmëri i qifteve të kromozomeve të kënjeriu 069 2070 222 069 2070 222 Për nërë piesë me kuiset do në mishtashur Për durata kjo është për dy biljeta për në Cineplex Të filmatet e intes Cineplex tanin në klubin e mëgjesit Kujdes, ne do të luaj me dhe Sharadio të gocët janë bërgati Qunat janë gati Shush e fillojnë Sharadio Loja i që vendos bjend kundur vajzave Në kërkim të një fjale të vetëme La la la la la Doj geni apo ta gjej? Hajtë gjejmë të çonë. Ju ve goca vendosni. Ju i. Po gjejmë fillimisht. Ra geni vajza. Ha send. Ha send. Mund. Of. Po mund të jemi, po ja ta mammi, ja ta mammi. Ja ta mammi, nuk mund të send. Kanonçe si një kov, si një kushë nuk është një send. Çfarë gjë qe hahet? Jo, jo. Jo nuk hahet kështu. Ësht di ska e gjallë? Jo. Është një gjë e prekshme, mund ta prekim me dorë? Po mund ta prekësh. Mund ta prekësh. 069 20 70 22 për ju që doni të luani në Sharadio miq dashur, nëse doni të luani në Sharadio, duhet të merrni pjesë në 069 20 70 22 gjeni fjalën që gocat po tentojnë të zbulojnë. Është një numër. Jo. Jo je. Është një shkronjë. Jolta. Jo. Një shenj piksimi. Jo nuk është. Një nuk është një ngjarje. Nuk është ngjarje. Koncept dioni ka veti fizike goza ka feti fizike te, ne them se preket mund ta prekesh nuk esh nje gjendje nuk esh gjeni jo mund ta prekesh me dor e prek kemi kton studio jo kton studio shemi ne shtëpi mund te kemi në në ka shtëpi që e kan ka shtëpi që se kan mm. por shum shtëpi ka shtëpi pjesa dërmuase esh nje gjë që gjendet rëndom në shtëpinë ne kam po, po ti altin edhe unë kam atë po ku e ke po ku e kemi po kem. nuk e se e kem po edhe ti edhe ti edhe po ne shpjegojeni po do cilën pjesë të shtëpisë ne nje pjesë të dhomë Po dua le, barë, ande. Barë të hym në shtëpinë të, të ta shikojmë se ku e ke ti për shembull ku uh, një po po. e ke njërën... Unë kam Njitur. Njitur në një dhomë, në njërin nga dhomat, domethënë në njërin nga dhomat. Po ngjitur me njërin nga dhomat aty. Unë kam ngjitur me kuzhinën. Në sallon po themi. Jo, pra po them. Është një pjesë. Ngjitur. Është një pjesë, është një dhomë në shtëpi atëherë. Është i dhomë hmm? tani, jo, nuk, nuk është tamam, jo tamam, jo ta një. Është pjesë e shtëpisë. Le të themi që është pjesë e shtëpisë. B, b, b. Është B. B. Ça ça? Jaç jaç. Ça ça, bisedhas. Unë dëgjova. Ne ajo, pra oltata tani çfarë bani ju? Ba ba ba ba. Ba ba, ba ba është edhe spi, ze në ba ba është spi, më shon. Ba ba. Ba ba, bravo oltata. Ne ndihmojmë gjocan. Po. Ne ndihmojmë që fillon me ba, edhe ju ndihmojmë që shpiesa e shtëpisë. Po, si po. Ti eri ku e ke në shpinë tëndë? A ti ku je? A ti ku je aty si? Je, më bëni fal, dizajner. Ka 2. E keni dilitur me banjën gjë? Jo. Ka 2, një në dhomë gjumi, një në kuzhinë. Okej, okay, kështu që kudo që ti jesh ti, gjithmonë një bazh aty afër. Po. Okej, okay, mirë. Rregull. Mirë. Dizajnerës dhe. Kur humbi Anglia, ndeshën të hidheshin nga banja. Po mirë bëu që nuk u hodhën. <laughs> Pe mos ban grupin e mësuesit miqdashur mjë është koha tani për të luajuar nga Second City, Kiss with I want to feel. Talks <laughs> around here. The name is Odel James. But far and wide they call me something else. They call me Disco. And you know why? Jeni me klubin e mëgjësit, në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vës, jurojmë i ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Ndërko, jemi gati për këtimin e shërradios. Uh, ne, jemi gati për këtimin e shërradios, në doja të tërgërë vetëm 2 sekunda për një mm histori -hmm. shumë të vogël. Ndodhë dhe njërë, ndodhë njën këshuk. Po, uh, shaka për këtë diarë, është një tjeli vogël? Në, Amerik, um. në Kansas. Dhe çka kam menduar shit bëj është që të ndërtoj një bibliotekë të vogël të lagjës. Mm. Me një koncept që është i përhapur një relativisht në e, ka, e kam hasur shpeshherë në Amerikë, por jo vetëm, edhe në vende të tjera perëndimore, çfarë ndodh është koncepti i thënë në anglisht është bring a book, take a book. Mm. Diçka oh, si një libër si një libër. Po, si një libër. Dhe çka ka bërë ky është që kanë vendosur disa rafte në um. oborrin e shtëpive pranë rrugës kryesore që ka aty. Nuk e ka më gardh në shpinë, po me me një fushë me bar. Mm -hmm. Dhe tek ton rafte ka vendosur librat e tij. Janë bërë 78 libra, duhet. Mm -hmm. Dhe ka vendë tabelën që kush do mund të vi, sjellni librat e marrni një libër. Si një libër që e ke lexuar, i cili nuk e nevojta kesh. Ne marrim një, një, një, një, një, një, një, një libër që s'e ke lexuar. Që numri i librave dhe ka njerëz për shëmund që sjellin dy libra dhe marrin një libër, në mënyrë që edhe të shtohet numri i librave. Ne kështu e kishim punë ieri. Kur fras, kur përnoja jashtë mm -hmm. Që kishim organizuar ati këto burimet njërëzore Me ishrafja daja një ide Burimet njërëzore uh, Te kafeteria Ku kishim zonën që hanim e bëllim Që që mundë sili e libra Dhe ati ishim bërë këshu me qindra libra oh, Një bibliotekë do më thonën ku ti mund shkoje Meri e qatë doje I sili e prap Se ishte gjurnati vidje ti mbaje në shpia to Po në jem sili e libra të tu Unë sili e libra të tu Unë sili e libra të tu Që kishan baruar, kisha një simestrë të të të tërojështë Në shkoj për shumë bëja 1, 2, 3, 4, 5 autorë që dueshën mm -hmm. Për simestrin, baron dhe simestrin Lia aty Dhe vidhe më vonë i gjeja prapa të Se si luan të njerit Jo, kësh një ide mjerë, për të gjithë ataj që nuk kanë mund të se diblejnë Të gjithë libra, të mund të shkën bejnë me njerit jetëri no? Shusha, këj në zjertë dhe të tretë dola pëtë atje Me libra, të Atëta vinin inspektorat e bashkisë dhe i kanë bërë namin, oh. i kanë thënë ndërtim pa leje. Oh. Jo, jo. Jo nuk mund, ja, nuk i kanë oh, bërë namin, no. nuk është se ka pasur një konflikt shumë, po i kanë thënë se ti nuk mundi leje, vesh ato tre dollapet. 3 dollar vet në fushën e vetme bar, 3 dollar të mbëngën -ra -ra -ra rasti për naivët. 3 ra, po ishte për jashtë. Dhe yeri ti nuk bën dot, por shumë në shtëpinë tënde, nëse edhe nëse se e ke tokën tënde, nëse se do ndërtosh, po them, duhet marrësh leje normalisht. Një kuti të vogël për mbajt vetëlat, një një garazh të vogël, a një kuti më tash, çfarë? Dëgjoj se do shtosh, duhet marrësh leje. Ç'kosh të marrësh leje aty që do vënë një kiosk për të për të mbajt vetëlat e punës, ça lopata, ça sharra, ça kamon. Ataj i jep një leje dhe ti e bën atë gjën. Nuk e bën dot me kokën tënde. Perdetoj. Ai nuk do të bjerë në pranga miliqin. si Florent Hoxha që ka rënë pranga mbrojen e tij në gjatë ndeshjes. Dhe kështu që këto 3 dollarë, është dashur që të lëvizen që andej. Përkaka është shkaktuar edhe një lloj pagëndësie tek djali sepse dhe sepse ata kanë vendosur që shkojnë në gjykat dhe Komunitet i kanë bështedur Ma dje, edhe ata vetë që i kanë daluar i kanë bështedur Thonë ata ne jemi me juve, po ligjë është ligjë Dhe ligjë i thosë që si ti patuar. nuk mund të vendosë së këta 3 dolarve ktu në në pronën e ndënë në baticën e shtëpisë. Jo, nuk mund t'i lësh ashtu. Sepse mund mblidhen mi një kanthan ata, ku duan tash e njëra na tjetra. Pastaj marrin shembull tjerë, bën ti kështu, bën ti tjetër, jero, bën ti ka krahu një anë. Mundhet vendi me libra, a ti duhet të lexuar pastaj. Kushto punoj. <laughs> Eshtë. Po edhe ata do ta luftojnë në gjyq dhe ka mundësi që të të fshihet ky si ligji i qytetit që kanë atë në, në mysh mm -hmm. që ta lejojnë që ndërtohet sa biblioteka këtu të voglja, private dhe publike njëherës. Okej, okay. mm, mm, mm, kemi nëjë fitu e së tjetër orda? Kemi ty fitu e së tjetër. Kemi zanën tjera. e fitu e së tjetër. Po, po, atërë shara dy e quna vishte balkoni, balkoni me bravo. Justina fiton duratën nga Nes Cafe. Mm, bravo. Ndërko, 23 është numëri kromozomeve, ka thënë Alma, bravo, bravo. të gjithetë për nësine kreks. Numëri i qifteve të kromozomeve të njeriu është 23 miqtashur. Bas, sa i bje dhe ni, i bje minuta. Bas, 12 minuta tu do të rregjë njërin nga emrat në shortin që kemi organizuar me dua pushime. Ju vetë duhet të shkruani dua pushime dhe emrin tuaj dhe ta dërgoni në 0692070222 një SMS. Vetëm Kjo një. Jo, sigurisht nuk kushton asgjë. Një SMS mjafton. Vetëm një. Ata që kanë, kanë njëri që kanë dërguar 100 SMS. -në. Për <laughs> një person, dë, ju merrni të gjitha. Ju do do hyni në atë vetëm një herë. Fationa vetëm një herë Fationa. Fationa ka dërguar 100 SMS. Po po. Do do kërket vetëm një biletë që thot Fatjona. Normal. Me emrin e saj aty. Sepse kshu është rregulli, ligji. Mund dërgosh aty, por nuk është se hyn automatikisht atje. Nuk është se të gjithë mesazhet. E kemi ne në, në dorë. Tishpura. E kemi ne në dorë dhe ne do të respektojmë ato rregull që kemi vendosur. Po përpoqim të themi Fatjona. Po gjithsesi, ë uh, edhe pse do të keni vetëm një biletë për njëri, janë me qindra. Janë shumë. Ne qindra bileta me emrat tuaj. Që që ju më ndërgoni ako makini edhe këto 10 minut ako Për dërguar emrin tuaj, dua pushime dhe do të shkojt qifti Për 3 net dhe 4 dit në hotel Preveza Beach uh, Që ndodhet në Preveza Në Preveza Dhe gjithë shka është paguar Ati i do të knasheni për këto pushime të shkurtra E janë 3 net dhe 4 dit Por do të jenë dhe veçanta dhe dukra Janë falas në klubin e mjëtë Që që që për 11 minut atani, për 10 madje, do të jetim shorti Ok? Dekord Kremi Ok came okay, in fast now you boy shall I tell you about park was fun noty boy some romance met home <laughs> red door <laughs> in the driveway on the street where we met i take the thousand memories on the road. will be back together we home është mm. pak kohë për krimin e Sharrandit tani në klubin e Mqësisë, kështu që goca jepini. Duhet ta gjeni ju. Ah po, do i jepni vajzën. Ah goca. Ja. Ah Piet. Po sinqjerë gjallë. E ka. Njegi. Eka njegi. Eka njegi. Eka, e ka fshi kri. E ka, ka një gjë, ka një spiun biznesi. E ka, ka njeriu, edhe një gjë ka. Nuk është preksh, është preksh. Ka njeriu, ka një histori ndonjëherë në Shëntur. Jo, jo, nuk ka të bëjë me fizikun. Na ska të bëjë me fizikun, e ka. Po, fillon me p. Jo, personaliteti. Jo. Jo, është një ndjenjë njeriu. Në ndjenjë ndoshta? Ndoshta. Një karakteristikë, një vesë, është një karakteristikë, yeah. një vesë. Karakteristik, karakteristik. ves, disa, disa e, mm. e kanë shumë të mm. seksuar, më dëjoj. Disa e kanë shumë, shumë. Kan shumë të seksuar, disa e kanë më pak. Por fillon me b. Por gjithësisht gjithë njerëzit e kanë. Jo, kjo e kanë të pritë agresivitetin. Jo. A fillon me a? Vetëm ambicie apo fillon me k? Me k. Dhe kaq. Upsetimi ulta. Po, okay, kështu fillon me k, sa jeri e kanë në shumicë? Sa e kam me pakit. Ti altin e ke. U më thash këtë gjë. Dhe je një i madh madi. Ju nuk tregova ndonjë gjë. Unë kam një k po. Sa <laughs> <një tjede? laughs> i madh. Lori... Lori një k i madh, alti. Ohoho. Pastaj ne, ne improvisojmë sajt. Çfarë ti e di? Valësh, një k i madh. Me pasherë shof edhe Lorin të jetë një till në fakt, po. Jo, Lori her pasherë bëhet i till, se Lori <laughs> nuk është. E ke gjetur secila shfjalë. Vendi ti je Blendi. Po. Të gjithë jemi nga pak. Edhe ti eri. Mja mi kus më shiko ashtu se do të thie. Edhe unë altini jam. Gjithmonë kam qenë. Po Blendi është gëj madh apo i vogël? Kurse i vogël isha një bëj më. Pas rastit, sipas rrit. Sa u rrita. Sipas rastit, sipas rastit. Ke ndjen apo jo? Jo, vazhdo na. Jo. Jo, u. Në fillim ka njerëz. Po provoj me k dhe u, jeri ku? Ku? Pam. Po pastaj u. Edhe i treti, hë. Fëmijët e Vegjël përgjithsisht janë më shumë. Jo, pore, jo. Qa po më ndonë? Më rëzëllë me që? Kuts? Kuts? Jo, jo, jo. A të kësho më njini qona? Nuk e ti e që i së njëtë. Kutsetër, moj? Jo, jo, ja. Kutsetër. A të kësho më njini qona? Më njini për kutsetër. Re që e kutsetër e në manga? Nuk është fjallë e bajisht me altin e. Jo, apsër të gjithë. Për sigurisht të smudit e gjare bajisht me ardhën nga ju. Në nuk m <laughs> Një kuj ima, një Popa, kuj, po po po, Holta. Një kulish i madh. <laughs> <laughs> jo. <laughs> një ku... Blendi, Blendi, Blendi. Informierte vegjën janë ata që e kanë oh, më të theksuar, po. Që kanë dy me kurioziteti. Ah, na. E kuptova. Po mos ju ndihmojmë ne. Star, star, një, një sekondë ardhin. Kemi kemi vetëm 2 uh, minuta kon. Do t'ju tregoj diçka. Kanë e kanë bërë në Japoni. Është një video. Prapas janë në radio, ka ka muzikë të mirë këtu. Mhm. Mm kan marr dy lojtar të skuadrës qomtarat uh, japonisë mm -hmm. dhe i kanë vënë përballë 55 fëmijëve futbollistë. 2 kundër 55. Shikojmë se çfarë ndodh. Shikojmë atë. Çe përplasen 2 me 55 pra? De tre portiera në anën e fëmijëve. come with drecio ma you won't change us how and we love can't save us oh oh, oh. oh. E da së pak në këmën e më gjësit miçdashur Udeshëm vetëm 4 sekunda Kje 2 futbolist bëjmë gojt kundra 5.000 5.500 Dërprit e të gjithë shkata një mishdashur, ishte Hercules The Love Affair, po do duhet që të presi, se përsa orash fix, uh, 95-10 minuta, si që kemi thënë, se do të jetim shortim, kështu që jeri, e ti që ka shumë emra jeri, mundohësit mundohësht, por janë emra tua e mishdashur, a emrë që do dali do të fitohi 3 net, 4 dit, të gjithat paguara, në hotel Preveza Beach, në Preveza Beach, Ja e zgjodhi një fatlumë. Le të shikojmë se kush është. Është ke vështirë sot. Atëherë, dua pushime, thot Bledi, i mbaron numrin me 163. Bravo Bledi. 63 Bledi sot. Bledi, jo Blendi, Bledi, Bledi, bravo. Bledi, dua pushime 163, dua pushime 163, ka fituar. Bravo Bledi, A, edhe numrat edhe sa numra të tjerë, jep edhe sa numra të tjerë këtu kështu 3173163. Okej. Okay. 073163. Ky është numri i bledit që ka fituar er sot, zgjedhur rastësisht nga grupi i mëqyesit. Dua pushime do, do shkosh në Prevez, Bledi. Bravo Bledi. Në 4 ditë 3 natë. Po, 4 ditë 3 natë. Fantastike. Edhe ushimi është i paguar në hotel pre Preveza. Preveza. Bitch. Bitch. Ishtë shumë i mbukur uh, si Dhe kam informacionit këtun Qovë se do një të mësoni më shumë Mund me një telefon në 069 92 27 7 7 7 është numëri tyra Ose shkonit tek prevezabich.com Ose tek info E prevezabich.com Po Oke okay, E ho dhëm dhe këtë Tani uh, Nëse të shiron Mund të vendosim pra Perkjubis dhe Love Affair Që të mos të të mbes E uh, Mera. Po nëse dëshiron, nuk e vëmë, s'ka problem. Si duash ti. Fituesi të tjerë kemi Ulta? Kemi për Sharadion? Jo, mm -hmm. jepi. Ishte fjala ku rrestar. Ku rrestar? E sakt, është Dritani dhe Shkërzeni që fitojnë bira nga Amstel. Fitojnë birrat nga Amstel. Bravo, bra, shoft. Mirë, uh, ka ëm, kam opsionun që pak nga pak kemi ardhur funku këtu. Kam vetëm një jetë për të thënë. Sepse kishim edhe këtë kuicin me numrat. Nëse mm. ka ndonjë, në ka thënë 23. Ulta është mbytur me mesazhe sot. Sot jam shumë të mëfalnin des alma dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Okay, mm. Mirë, mendoj gjë. Mendoj që me me këtë me këtë mund ta mund ta bëylim. Orkestra Zaimi Mishta shukë do të vinë mbas parkut në studio, ajo do të ketë music box si çdo mëngjes tjetër mbas uh, klubit të mëngjesit, orkestra ka programin e saj dhe unë mendoj që është njëri ndër më të mirët, mosën më mirë se s'dua ta mburr orkesën me tutje. Ndër programet muzikore që mund të dëgjosh në radio sot. 2 orë të kopësitura sot kemi klasifikimin nga Australia. Australia. O se si si sona da Australia <laughs> Kanguru court Apo sa ti thoj, Kanguru Core është këngë amerikane në fakt, po amerikanën po përqendrohen në Australi. Mir, Yakosh Hercules Love Affair, kjo është e fundi fare. I I try to talk to you, çuçiuat. Mir, keni qenë për një javë rresht në klubin e mëngjesit Mishdashu këtu ta mbyllim. Ju uram një fundjavë fantastike, ju urojm bledit me 163 fitoren e këtij çmimit mrekullueshëm nga Preveza Beach Hotel. Faleminderit Preveza Beach Hotel. Do të hedhim një tjetër short për Preveza Beach Hotel, mbas pak jo këtë javë <simit> ndosa, për të të kemi një fjetër short Për përshina akoma më të gjatë Ciao nga ne, mirë pa fësim, kalë u së bukur 10